Герісон, асистент. Подяка. Коли я писала цю книжку, мене підбадьорувала чудова команда, допомагаючи порадами і надаючи емоційну підтримку, без якої я не змогла б рухатися далі. Я дуже-дуже дякую моєму агенту, подрузі, Зорі Провідниці Майгралі, а також Джейн Беркі, Дону Клірі, чудовим людям в агенції Джейн Рострусен. Я також багато чим завдячую своїм, своїй прекрасній редакторці Лінді Мероу. Дякую Джині Сентрелло за її непохитний ентузіазм, Луїзові Мендесу за те, що тримав мене в курсі, Джилі Гейплер та Марі Кулмен за підтримку в темні похмурі дні після 11 вересня, а також за те, що безпечно провели додому. Дякую також Пітерові Марсу за інформацію про бостонську поліцію і Селіні Волкер, моєму чірлідеру по той бік Атлантики. І нарешті моєму чоловікові Джейкобу, який знає, як важко жити з письменницею, але все одно залишається поруч. Пролог «Сьогодні я бачив смерть. Це сталося зненацько». І я досі в захваті від того, що вся ця вистава відбувалася просто в мене перед очима. У нашому житті значна частина того, що вважається захопливим, стається неочікувано. І ми маємо розвинути вміння смакувати видовища тоді, коли нам випадає їх побачити. І насолоджуватися маленькими, трепетними приємностями, такими рідкісними посеред монотонного плину часу. А тут, у цьому оточеному стінами світі, де люди просто номери, які відрізняються не іменами і не Богом даними талантами, а описом їхніх переступів, мої дні насправді спливають монотонно. Ми всі однаково вдягнені, їмо однакові страви, читаємо одні й ті самі пошарпані книжки, які розвозять на одному і тому самому візку. Дні схожі між собою, аж раптом приголомшливий випадок нагадує, що життя здатне на круті повороти. Отже, це сталося сьогодні, 2 серпня, цей чудовий спекотний день. Саме так я люблю, розкривається у всій своїй зрілій сонячній красі. Інші тиняються навколо, як напівсонна худоба, і стікають потом а я стою посеред подвір'я для прогулянок, підставивши обличчя сонцю, і впливаю, впиваю тепло, наче ящерка. У мене заплющені очі, тому я не бачу полиску леза, не бачу, як чоловік, похитнувшись, падає на спину. Проте я чую рокотання збуджених голосів і розплющую очі. У кутку подвір'я лежить чоловік, стікаючи кров'ю, Усі відходять і ховаються під своїми звичними байдужими масками. Нічого не бачу, нічого не чую. До чоловіка підходжу лише я. на мить заумираю, стоячи над ним. У нього розплющені очі, погляд іще свідомий. На тлі світлого яскравого неба я маю здаватися йому чорним силуетом. Це юнак із білявим волоссям, бо рідка ледь прибивається. З його розкритого рота вириваються пухирі рожевої піни. По грудях розповзається червона пляма. Я опускаюся навколішки, біля нього. Розриваю його сорочкою, голюю рану в лівій частині грудей. Лезо пройшло якраз між ребрами і явно зачепило одну з легень, а може ще й перикард. Рана смертельна, і він це знає. Намагається сфокусувати погляд. Ворушить губами, силкується говорити, але нічого не чути. Він хоче, щоб я нахилився нижче. Можливо, йдеться про якусь присмертну сповідь, але мені ані трохи не цікаво. Натомість я зосереджуюся на його рані, на крові. І з кров'ю мене пов'язують давні стосунки. Я знаю її добре, аж до найменших елементів. Скільки пробірок пройшло крізь мої руки, скільки відтінків червоного вміли розрізняти мої зачаровані очі. У центрифузі я розділяв кров на два кольори червоного густу плазму і сивородку солом'яного кольору. Я знаю шовковисті переливи крові. Я бачив, як вона атласною стрічкою розмотується навколо свіжого розрізу. Кров лине з грудей юнака, як свята вода. Я притискаю руку до рани, щоб змастити шкіру цією теплою ридиною. Кров гартає мої пальці, як пурпурова рукавичка. Той чоловік думає, що я намагаюся йому допомогти і в його очах зблискую вдячність. За своє коротке життя він, напевно, бачив мало милосердя. А тепер йому здається милосердним я. Оце так іронія. Позаду човгають черевики і лунає команда. Назад! Усім відійти! Хтось хапає мене за комір сорочки і рвучко зводить на ноги. Мене відтягують геть від чоловіка, який конає. У повітрі здіймається пилюка. Під нескінченні крики і лайку нас згоняють у куток подвір'я. Знаряддя вбивства, саморобний ніж, валяється на землі. Охоронці вимагають відповіді, але ніхто нічого не бачив, як завжди. У цьому хаосі я стою трохи осторонь від інших в'язнів. Вони мене остерігаються. Здіймаю руку. З мене все ще краплями стікає кров мертвого чоловіка, виділяючи з повітря свій незрівнянний металевий аромат. Я за самим лише запахом Запахом міг би сказати, що це молода кров, яку висидили з молодої плоті. Інші в'язні відращаються на мене і відходять ще далі. Вони знають, що я інший, завжди це відчували. Ці чоловіки такі жорстокі остерігаються мене, бо розуміють, хто я і що я таке. Вдивляюся в їхнє обличчя, шукаючи свого брата по крові, родича. «Я його не бачу навіть тут, у цьому домі потвор. Але він існує, я це знаю. З нашого племені не лише я ходжу по цій землі. Десь є хтось іще, і він чекає на мене». Уже почали роїтися мухи. Дрібні шматочки плоті, які спеклися, пролежавши чотири години на гарячому асфальті на півдні Бостона, виділяли щось на кшталт хімічного оголошення – Обід готовий. Повітря аж гуло від мух. Останки тулуба прикрили, але, пожираючи мертв... мертвої плоті, мали чим побен... побенкетувати. Вулиця в радіусі 30 футів була всіяна шматками сірої субстанції та яким... якимись частками, що їх годі було ідентифікувати. Фрагмент черепа долетів аж до підвіконня другого поверха, і упав у ящик з квітами. Клапті мертвої плоті приліпилися до припаркованих автомобілів. Детектив Джейн Рідсолі ніколи не скаржилася на шлунок, але навіть їй довелося зупинитися, заплющуючи очі і стиснувши кулаки, картаючи себе за цей момент слабкості. Тільки не знепритомній, тільки не знепритомній. Вона була єдина жінка-детектив у відділі вбив з департаменту поліції Бостона, і знала, що на неї завжди спрямоване безжальне світло прожекторів. Усі помічали кожну її помилку і перемогу. Її напарник Баррі Фрост уже привселюдно осоромився, повернувши свій сніданок, і тепер сидів у автомобілі під кондиціонером, склавшись навпіл і чекаючи, доки нутрощі заспокоїться. Собі Рідсолі не могла дозволити слабкості – з усіх присутніх правоохоронців саме вона була найпомітніша. По той бік стрічки, яка огороджувала місце трагедії, стояли люди. Вони уважно дивилися на неї, ловлячи кожну деталь її зовнішності, кожен рух. Рідсолі знали, що з вигляду ніхто її не дасть 34 років, тому свідомо намагалася триматися владно. Свій невеликий зріст вона компенсувала прямим поглядом, і шокорозправлен... широко розправленими плечима. Кожне місце злочину вона вміла підкорити собі, нехай навіть грубою силою. Однак від цієї спеки її рішучість і витримка танули. Сьогодні вона, як завжди, вдягнула піджак і штани. А тепер піджак довелося зняти. Блузка зім'ялася. Від вологового повітря Акуратно зачесене волосся розсипалося неслухняними кучерями. Зусібіч на неї напосідали запахи, мухи і палючі промені сонця. Вона просто не могла зосередитися, а всі ці очі дивилися на неї. Її увагу привернула голосна розмова. Чоловік у сорочці й кроватці лаявся і намагався прорватися повз патрульного. Слухайте, мені на ділову зустріч треба. Я і так уже на цілу годину спізнююся. А ви почепили цю стрічку навколо мого авто і кажете, що поїхати ним я не зможу. Чорт забирай, це моє авто. Сер, ми на місці злочину. Це був нещасний випадок. Ми цього ще не встановили. А вам цілий день потрібен, щоб це втропати? Нас би послухали. Усі навколо чули, що сталося. Рецолі підійшла до чоловіка. Його обличчя вилучили. Вилискувало від поту. Зараз об 11.30 сонце стояло майже в зеніті і свердило землю, як погляд недоброго ока. «Сер, що саме ви чули?» – запитала вона. «Те саме, що й усі інші», – фиркнув він. «Гучний удар». «Ну, так, десь о 7.30. Я саме з ванної виходив. Дивлюсь у вікно, а він тут на тротуарі». Це небезпечний поворот. Ви ж бачите, усякі придурки, які ледве вміють за кермом сидіти, вилітають за рогу, як кажани з печери. Мабуть, його збила вантажівка. Ви бачили вантажівку? Ні. Чули, як вона проїхала? Ні. І легкової машини ви не бачили? Легкова машина чи вантажівка? Яка різниця? Він знизив плечима. Усе одно його збили і втекли. Одна і та сама історія вже разів шість траплялася в цій частині міста. Десь між 7.30 і 9.30, уранці, на вулиці лунав гучний удар. Люди не бачили, що сталося, лише чули звук падіння і знаходили тіло. Рідсолі вже припустили, що хтось міг викинутися з вікна. І відкинули цю гіпотезу. Будинки тут були двоповерхові. Падіння із цієї висоти. Не могло б так понівичити тіло. Розірвати його на шматки могло б вибухом, але жодної його ознаки рідсолі не бачила. То я можу забрати свою машину чи ні? – запитав чоловік. У мене зелений форт. О той, зі шматками мозку на багажнику. Ага. А ви як думаєте? – огризнулася вона і відійшла, щоб поговорити з медекспертом. Він сидів... Навпочепки посеред дороги, вивчаючи плями на асфальті. «Мудакуваті тут люди», – сказала Ріцолі, – «на загибло всім начхати, і ніхто його не знає». Е... Ешфортірній і далі дивився на асфальт. Між нечислинних жмутків сивого волосся виднілися лискуча від поту шкіра скальпа. Ешфортірній сьогодні здавався Ріцолі старшим і втомленішим, ніж будь-коли. Намагаючись підвестися, він простягнув руку, жестом благаючи про допомогу. Взявши його за руку, вона відчула, як важко його натомленим кісткам і артритним суглобам. Цей старий джентльмен Південіць із Джорджії так і не звик до бостонської безцеремонної прямолінійності Ріцолі а вона у свою чергу так і не звикла до його педантичності. Лише рештки людських тіл на столі для аутопсії об'єднували доктора Тірні з Ріцолі. Але зараз, допомагаючи йому звестися на ноги, вона засмутилася, відчуваючи, як він підупав на здоров'ї. Їй пригадався власний дідусь. Він з усіх онуків любив її найбільше. Можливо, бачив у ній такий гордий і вперті себе? Вона допомагала йому підвестися з глибокого крісла, і його скалічена інсультом рука чіплялася за неї, мов пазуриста лапа. Навіть таких жорстких людей, як Альдорі Солі, роки перемилювали і нівичили їхні кістки і кінцівки. Вона бачила, як безжально обійшовся час із доктором Тірні, який, за цієї спеки ледве тримався на ногах. Вийнявши хусточку, він промокнув чоло. «Феноменальна справа, якраз на завершення моєї кар'єри», – сказав він. «То як, детективи, прийдете на прощальну вечірку?» «Е, на яку вечірку?» «Ту, яку ви готуєте для мене як такий собі сюрприз». «Так, прийду», – сказала Ріцолі. «Ха, від вас завжди можна дістати чутку відповідь. Наступного тижня?» «Ні, за два тижні. І я нічого вам не казала, гаразд?» Насправді, я радий, що ви сказали. Він подивився собі під ноги. Я не надто люблю сюрпризи. То що тут у нас, доку? Його збили і втекли? Здається, отут він упав на асфальт. Рідсолі подивилися на велику пляму крові. Потім на вкрите простирадлом тіло, яке лежало на добру дюжину метрів далі, на тротуарі. Кажете, він упав тут, а потім перелетів аж туди? перепитала Ріцолі, схоже на те. Здається, то була дуже велика вантажівка. Ідеться не про вантажівку, загадково промовив доктор Тірні. Він пішов вулицею, уважно дивлячись під ноги. Ріцолі рушила за ним, відганяючи з гра мух. Тірні зупинився футів за тридцять і показав на шмат якоїсь сіруватої субстанції на узбіччі. Мозок, пояснив він то його не вантажівкою переїхало. Ні, і не легковим автомобілем. Але в цього чувака сліди від шин на сорочці. Тірні підвів голову, уважно роздивляючись вулицю, тротуари, будівлі. Ви нічого цікавого не помітили на місці злочину, детективи? Крім трупа, якого геть мозок вибило. Погляньте на місце, де він упав. Тірні махнув рукою на ділянку, над якою нещодавно сидів на почепки. Бачите, як розлетілися фрагменти тіла? Так, у всіх напря... напрямках. А ця точка – центр кола. Саме так. На вулиці жвавий рух, сказала Ріцолі. Машини вилітають за рогу на повній швидкості. Крім того, на сорочці в жертви сліди від шин. Погляньте на ці сліди ще раз. Коли вона знову підійшла до тіла, до них приєднався Баррі Фрост. Блідий і трохи зніяковілий. Господи боже мій! – простогнав він. – Ви як? – запитала Ріцолі. – Може, у мене гастроентерит чи щось таке? – чи щось таке, відповіла вона. Їй завжди подобався Фрост, веселий і життєлюбний, тож дуже сумно було бачити його приниження. Вона поплескала його по плечу і підбадьорила материнською усмішкою. Фроста хотілася опікати навіть таким жінкам, як Ріцолі, дуже далеким від материнських інстинктів. «Наступного разу візьму вам паперовий пакет», – сказала вона. «Здається, я справді думаю, що в мене якийсь розлаш шлунка», – пробурмотав він, плентаючись позаду. Вони підійшли до тіла. Доктор Тірні щось пробурчав, опускаючись на впочівки. Його кінцівки відчайдушно опиралися цьому насиллю. Він підняв одноразове простирадло. Фрост пополотнів і на крок відступив. Рідсолі примусила себе стояти на місці. Тулуб розірвала на дві частини, приблизно по лінії пупка. Верхня, вдягнена в виживу бавовняну сорочку, простягнулася із заходу на схід. Нижня, у блакитних джинсах, лежала перпендикулярно до неї. Ці дві половини з'єднувалися лише кількома смужками шкіри і м'язів. Внутрішні органи вивалилися і лежали навколо безформним місивом. Череп ззаду було розбито, і мозок вилився. Молодий чоловік, вага тіна нормальна, можливо, латиноамериканського або середземноморського походження, сказав Тірні. Грудний відділ хребта, ребра, ключіця кістки черепа свідчать проявні ознаки переломів. І це не тому, що він потрапив під вантажівку? запитала Ріцолі. «Безумовно, вонтажівка могла завдати таких серйозних травм», – відповів доктор Тірні, кидаючи їй виклик поглядом своїх блідо-блакитних очей. «Але чи хтось бачив або чув, як проїжджала машина?» «На жаль, ні», – визнала вона. Фрост нарешті здобувся на кілька слів. «Знаєте, мені здається, що на сорочці в нього не сліди від Рідсолі уважно подивилася на чорні смуги на грудях сорочки загиблого. Вдягненою у латексну рукавичку рукою вона торкнулася однієї зі смуг, а потім, обмірковуючи нову інформацію, глянула на свій палець, який забарвився чорнилом. «Ваша правда», – сказала вона, – «це не сліди від шин, а мастило». Вона підвела голову і подивилася на дорогу. «Там мали бути криваві сліди від шин» уламки скла чи пластику від такого сильного зіткнення машини з людським тілом. Деякий час усі троє мовчали. Вони просто перезернулися, коли раптом спало нагадку єдине можливе пояснення, і не би на підтвердженні цієї гіпотези у неї загудів літак. Рідсолі, примружуючись, і побачила, як над головою пролітає Боїнг 747, знижуючись перед заходом, на посадку в міжнародному аеропорту Логан. Господи, мовив Фроц, затуляючи очі від сонця, яка висота. Будь ласка, скажіть, що він упав на землю вже мертвий. Це дуже ймовірно, відповів Тірні. Гадаю, він упав, коли літак пішов на посадку, якщо припустити, що це був міжнародний рейс. Ну так, сказали Ріцолі, скільки нелегалів намагаються вирватися зі своїх країн. Вона подивилася на оливково-смагляву шкіру мертвого чоловіка. Отже, він летів, скажімо, з Південної Америки. На висоті щонайменше 30 тисяч футів, додав Тірні. Ніші для шасі не герметизуються, швидка декомпресія, переохолодження. Навіть посеред літа на таких висотах температура дуже низька. Декілька годин у таких умовах і він втратив свідомість від гіпотермії – та браку кисню, а може його переломало ще на зльоті, коли прибирали колеса шасі, і під час польоту він сконав. Лекцію перервав сигнал пейджера Ріцолі, а це неодмінно мало перетворитися на лекцію. Доктор Тірнін лише почав. Ріцолі глянула нам номер, але не впізнала його – код міста Ньютон. Вона дістала телефон і набрала номер. Детектив Корсек слухає, відповів чоловічий голос. Рицулі, ви надсилали мені повідомлення на пейджер. Ви з мобільного телефонуєте? Так. А могли б перейти на стаціонарний телефон? Ні, зараз ні. Вона не знала, хто такий це детектив Корсек, і хотіла якомога швидше закінчити розмову. Не хочете сказати мені, про що йдеться? Він мовчав. Рицулі чула голоси і тріска. Тріскотіння рації. «Я зараз тоні на місці злочині. злочину. злочину сказав він. «Гадаю, ви маєте приїхати і подивитися. Ви просите допомоги у бостонській поліції? Можу направити вас до колег з мого відділку. Я намагався зв'язатися з детективом Муром, але мені сказали, що він у відпустці, тому телефоную вам». Він знову замовк, а тоді додав «Тихо і багатозначно». «Ідеться про справу, яку ви з Муром вели минулого літа. Ви знаєте, про що я?» Ріцолі мовчала, чудово знаючи, про що він. Та справа ще не відпустила її. Спогади виривалися на поверхню в кошмарах. «Далі», – тихо сказала вона, – «адресу запишете?» Ріцолі дістала блокнот. Замить вона знову повернулася до доктора Тірні. «Я бачив схожі травми у людей, у яких...» Не розкривався парашут. Під час падіння з великої висоти тіло досягає граничної швидкості приблизно 200 футів за секунду. Цього достатньо, щоб отак його розірвало. Збіса висока ціна за вхідний квиток до цієї країни», – сказав Фроз. Над ними заревіли двигуни ще одного джета. Його тінь пронеслася по землі, наче орлина. Рідсолі подивилися в небо. Уявила собі тіло, яке падає, перевертаючись у повітрі. Подумала про тисячу футів холодного повітря, яке свистіло, проносячись повз нього. А тоді повітря потеплішало, бо земля наближалася. Подивилася на прикриті простирадлом рештки чоловіка, який насмілився мріяти про новий світ і краще майбутнє. «Ласкаво просимо до Америки!» У Нюлтона перед місцем злочину виставили чергувати поліцейського новачка, який не впізнав Рідсолі. Зупинивши її біля поліцейської стрічки, він звернувся до неї різким тоном, який пасував до новенької уніформи. На його биджі Рідсолі прочитала «Рідж» «Мем, це місце злочину. Я детектив Рідсолі, бостонський департамент поліції. До детектива Корсака». Посвідчення, будь ласка. Вона цього не очікувала, тому довелося полізти до сумочки. У Бостоні абсолютно всі поліцейські чудово знали, хто вона така. А тут лише за годину їзди від своєї території, у цьому заможному передмісті, вона мала ритися у сумочці. Вона дістала посвідчення і тичнула його поліцейському перед очі. Він глянув і зашарівся. «Мем, даруйте!» «Розумієте, одна клята репортерка забалакала мене і пробралася всередину якраз кілька хвилин тому. Я просто не міг допустити, щоб таке повторилося». «Корсак там?» «Так, ми. Серед припаркованих на вулиці машин вона помітила білий фургон із написом «Штат Масачусетс, управління судово-медичної експертизи». «Скільки жертв?» – запитала вона. «Одна», – відповів поліцейський. Тіло вже мають виносити. Поліцейський підняв стрічку, щоб Ріцолі могла пройти на подвір'я. Цвірінькали пташки, у повітрі пахло чаполочу. Це вже не південний Бостон, подумала Ріцолі. Тут усе було бездоганно, від акуратно підстрижених живих огорош із самшиту до газонів, таких яскраво зелених, що аж не вірилося в їхню справжність. Ріцолі зупинилися на викладенні червоною целою доріжці й подивилася на дафі у тю... тюдорівському стилі. Копія британського маєтку, подумалося їй. Такий будинок у такому передмісті чесний коп не міг би собі дозволити. «Уже маєте якісь здогадки? гукнув її річ. «Чим цей хлопець заробляв на життя?» «Я чув, що він був хірургом». «Хірург?» – у Ріцолі це слово викликало особливі спогади. Навіть цього спекотного дня воно вкололо її ніби крижане вістря. Вона зиркнула на вхідні двері і побачила, що ручку змащено порошком для зняття відбитків пальців. Глибоко вдихнувши, Рецолі натягнула на черевики бахіли, а на руки латексні рукавички. Всередині була дубова підлога і сходи, які піднімалися на карколомну висоту. Крізь кольорове скло вітражного вікна на підлогу ромбами падали різнобарвні промені сонця. Почулося шурхотіння бахів. У передпокій ввалився схожий неведмедя чоловік. Він був одягнений по-діловому і з охайно зав'язаною кроваткою, але враження цувалося двома плямами від поту, які розливалися під пахвами. Під закасаними рукавами Ховалися сильні руки, на яких куйовдилися густі чорні волосини. "Рідсолі", запитав він. «Так, це я». Чоловік підійшов до неї і простягнув руку, але потім опустив, пригадавши, що в рукавичках. Він скорсак. Вибачте, що в телефонній розмові не зміг розповісти деталей, але тепер скрізь прослушки. Сюди і так уже проповзла репортерка, сучка. Мені казали. Слухайте, ви, мабуть, не розумієте, якого біса вас викликали, але я ознайомився з вашими справами за останній рік. Убивство хірурга. Я подумав, що вам захочеться подивитися. У неї пересохло в роті. Що у вас тут? Тіло у вітальні. Доктор Річард Ігер, 36 років, хірург-ортопед. Це його будинок. Вона подивилася на вітражне вікно. Хлопці, тут у вас у Ньютоні... «Люксові вбивства!» «Та ні, це все у вас, у Бостоні. Тут такого не повинно траплятися. Тим паче, коли йдеться про таку збочену хрінь». Курсак провів її через передпокій до вітальні. Ріцолі одразу засліпило сонце, яке лилося крізь високі від підлоги до стелі вікно на другому поверсі. Тут працювало безліч спеціалістів, але кімната все одно здавалася великою порожньою – Білі стіни і лискуча дерев'яна підлога. І кров. Хоч би скільки місць злочину Рідсолі бачила, перший погляд на кров щоразу вдаряв по нервах. Тут перерізали артерію, і кров фонтаном вдарила в стіну і лишила слід, схожий на хвіст комети, а потім стікала цівками. Крови стіла доктора Річарда Ігора. Він сидів на підлозі, прихилившись до стіни, зі зв'язаними за спиною руками і витягнутими вперед ногами. Щиколотки були перемотано скотчем. Голова звисала вперед, затуляючи рану, яка стала причиною смертельної втрати крові. Але Ріцолі могла і не дивитися на розчісену шию. Ясно було, що рана глибока і проходить крізь сону артерію і трахею. Ріцолі добре знала, якими бувають наслідки такої рани, і могла відтворити останні миті закривавим візерунком на стіні. Із артерії фонтаном виривається кров. Наповнюючи легені, жертва хапає повітря через розчисану трахею і захлинається власною кров'ю. На голому торсі чоловіка вже засохли дрібненькі крапельки кривавої мокроти, яку він видихав. Судячи з його м'язів і широких плечей, Фізичної сили йому не бракувало, він явно міг би дати відсіч нападнику, але помер у покірливій позі, схиливши голову. Двоє працівників моргу вже зайшли з ношами і стали поряд, примірюючись. Як краще посунути тіло, сковане трупним зацепенінням? Коли о 10 ранку його оглядала експерт, вона виявила посмертну зміну кольору шкіри, сказав Корсак. На її думку, він помер уночі між 12 і 3-ю. Хто його знайшов? Медсестра з його клініки. Коли вранці він не прийшов і не відповів на дзвінки, вона приїхала сюди, знайшла його приблизно о 9, а його дружини тут немає. Дружини, перепитала Ріцолі, поглянувши на корсака, Гейл Ігор, 31 рік, зникла. Рітсолі знову відчула такий самий холод, що й перед вхідними дверима. Викрадення? Я лиш сказав, що вона зникла. Рітсолі подивилася на сильне тіло Річарда Ігера. Не вірилося, що він піддався смерті. Розкажіть мені про цих людей, про їхній шлюб. Щасливе подружжя, так усі кажуть. Так завжди кажуть. У даному разі це схоже на правду. Одружені лише два роки. Цей будинок купили рік тому. Вона медсестра в його клініці, тому в них однакові коло спілкування і графік роботи. Яка близькість? Так, я б звихнувся, якби цілий день повсюду натикався на дружину. Але ці двоє, здається, добре ладнали. Минулого місяця він на ціли два тижні взяв відпустку, просто щоб побути з нею вдома після смерті її матері. Як ви гадаєте, скільки може заробити хірург-ортопед за два тижні? 15-20 тисяч баксів. Йому дорого обійшлося піклування про неї. Отже, вона цього потребувала. Усе одно так не кожен вивчинив вчинив знизу в плечі Маккорсак. Отже, ви не бачите причин, з яких вона б хотіла його покинути? Жодної. І ще менше причин його прирізати. Ріцулі глянула на вікна. За деревами й кущами не видно було сусідніх будинків. Ви сказали, що він помер між 12 і 3. Ага. Сусіди що чули? У будинка зліва нікого немає. Мешканці поїхали до Парижа. Нічого генько люди живуть. А сусіди справа міцно спали. Він вдерся в будинок? Так, крізь кухонне вікно. Комашину сітку зірвано. Далі було використано інструмент для розрізання скла. На квітнику сліди 44,5 розміру і сліди крові в цій кімнаті з таким самовідбитком подошви. Корсат дістав хусточку і витер чоло. Він належав до тих нещасливих людей, для яких просто не існує достатньо потужних антиперспірантів. За кілька хвилин розмови з рідсолі, плями поту під пахвами збільшилися. «Укладімо його на простирадло», – сказав один із працівників моргу. «Голову тримай, у нього ж голова відвалюється». «О, чорт!» Ріцолій Корсак мовчки дивилися, як доктора Ігера боком кладуть на одноразове простирадло. Від трупного зацепеніння тіло закляткло під кутом 90 градусів, і люди з моргу тепер сперечалися про те, як у цій недоладній позі класти його на ножі. Раптом Ріцолі помітила на підлозі якийсь білий черепок. Біля того місця досидів ікер. Вона опустилася на опочепки і підняла маленьку скалочку порцеляни. «Розбита чашка», – сказав Корсак. «Що?» Біля вбитого знайшли блюдце і чашку. Схоже на те, що вони були в нього, в нього на коліні і упали. Ми вже спакували черепки, щоб зняти відбитки пальців. «Не запитуйте мене, що воно таке», – додав він, помітивши її здивований погляд і знизав плечима. «Щось символічне? Ага, ритуальне чаювання з мерцем. Рідсолі подивилася на скалочку порцеляну, що лежала в її обтягнутій латексом долоні, намагаючись зрозуміти, що вона означає. У животі в неї скрутився тугий вузол, страшне відчуття впізнання, перерізане горло, Руки і ноги зв'язані скотчем, проникнення до помешкання вночі через вікно, заскочені зненацька жертви. І зникла жінка. «Де спальня?» – запитала Ріцолі. Вона не хотіла її бачити, боялася її бачити. «Так, саме спальню я хотів вам показати». У коридорі, який вів до спальні, на стінах висіли чорно-білі фотографії в рамках. Не усміхнені сімейні портрети, як у багатьох будинках, а приголомшливі фото оголених жінок. Анонімні тіла, адже обличчя були затемнені. Або моделі відвертали голову від камери. Ось жінка обіймає дерево. Гладенька шкіра притиснута до шорсткої шкори. А ось жінка сидить, схилившись уперед, і довге волосся спадає між голими стегнами. Ось вона тягнеться до неба, і від фізичного напруження на шкірі блищить піт. Рідсолі вдивлялася у фото, яке хтось зачепив. Тепер воно висіло криво. Це все одна й та сама жінка, сказала вона. Це вона, місіс Ігер? Збочення, правда? Вона завважила ніжний колір шкіри, Гейл Ігер. Мені це аж ніяк не здається збоченням. Красиві фото. Ну, хоч як, а спальня отам і Корсак показав їй на двері. Ріцолі зупинилася на порозі. У кімнаті стояло величезне двоспальне ліжко. Схоже було, що ковдру різко здерли, розбудивши людей, які тут спали. Ворс на жовтувато-рожевому килимі здибився двома смугами, які вели від ліжка до дверей. Схоже на те, що їх витягнули з ліжка. «Наш злочинець застав їх сонними», – кивнув Корсак. Упорався з ними якось і зв'язав їм зап'ястя і щиколотки, тягнув їх по килимі передпокій, а там уже почалася дерев'яна підлога. Рідсолі була ошелешена діями вбивці. Вона уявляла собі, що він стояв там, де й вона зараз, і дивився, як спить подружжя. Вікно бізфіранки високо над ліжком давало достатньо світла, щоб розрізнити, хто жінка, а хто чоловік. Він мав спершу напасти на доктора Ігора. Логічно було спочатку взяти під контроль чоловіка, а жінку поки що не чіпати. Церіцолі могла собі уявити, як він підходить і нападає. Але що далі? «Навіщо витягувати їх зі спальні?» – запитувала вона. «Чому не вбити доктора тут, на місці?» «Не знаю». «Тут уже все сфотографували», – сказав Корсак, показуючи на спальню. «Можете заходити». Рідсолі неохоче увійшла до кімнати, оминаючи сліди на килимі, і наблизилася до ліжка. Вона не побачила крові на ковдрі чи простирадлі. На одній з подушок лежала довга білява волосина. «Сторона місіс Ігер, подумала вона. Обернувшись до нічного столика, побачила фотографію подружжя – так, Гейл Ігер справді була білявка, до того ж гарна, зі світло-блакитними очима і золотим пилом веснянок на засмаглій шкірі. Доктор Ігер обірма обіймав її за плече, випромінюючи силу і упевненість чоловіка, який знає, що його зовнішність справляє враження. М'язистий чоловік не з тих, хто помирає в спідньому зі зв'язаними руками і ногами, «На стільці», – сказав Корсак. «Що? Подивіться на стілець». Вона озирнулася і побачила стілець у, сторони, у старовинному стилі, зі спинкою і поперечками. На сидінні лежала обережно складена нічна сорочка. Підійшовши, Ріцолі помітила на Кримовому атласі яскраво-червоні краплі. У неї на потилиці вирухнулося волосся, і декілька секунд вона не могла дихати. Розтягнула руку і підняла один із кутів нічної сорочки. Під складкою теж була кров. «Ми не знаємо, чия це кров – доктора Ігоря чи його дружини», – сказав Корсак. Коли він склав сорочку, на ній уже була кров. Але більше ніде в кімнаті крові немає. Це означає, що сорочку заплямували де-інде. А потім він приніс її сюди, до спальні. Акуратно склав і лишив на цьому стільці – як прощальний подаруночок». «Вам це нічого не, не нагадує?» – запитав Корсак, трохи помовчавши. «Ви ж самі знаєте», – відповіла вона, ковтнувши слину. «Убивця відтворює старий підпис вашого чувака». «Ні, тут дещо інше». «Та тут узагалі все по-іншому. Хірург ніколи не нападав на подружжя. Акуратно складена нічна сорочка, клейка стрічка». Жертви заскочені в ліжку. Ворен Гойт обирав самотніх жінок. Жертв, із якими швидко міг опоратися. Але подивіться, як багато спільного. Кажу вам, це хтось наслідує хірурга. Якийсь псих, який начитався про нього в газетах. Ріцолії далі дивилася на нічну сорочку, згадуючи інші спальні, інші місця вбивств. Усі вони відбувалися влітку, коли стояла страшна спека. Така, як тепер. Жінки спали з відчиненими вікнами, і чоловік на ім'я Ворен Гойт пробирався до їхніх будинків. Він приносив свої темні фантазії та скальпелі, інструменти для проведення кривавих ритуалів. А жертви були притями, вони відчували кожен дотик леза. Вона подивилася на нічну сорочку і перед очима постало обличчя хірурга. Звичайнісіньке, цілком банальне яке вона все ще бачила в кошмарах. Але тут попрацював не ворон Гоїд. Його надійно замкнули в такому місці, з якого він не може вирватися, я точно знаю, адже сама запроторила туди цю падлюку. «У Бостон Глоуб не уминули жодної фізіологічної подробиці», сказав Корсак. «Ваш вбивця засвітився навіть на сторінках «Нью-Йорк Таймс. А тепер хтось відтворює його дії. Ні, він працює по-іншому. Він зробив таке, чого ніколи не робив Гойд. Витягнув це подружжя зі спальні до іншої кімнати, посадив чоловіка на підлогу, перерізав йому горлянку. Схоже на страту або елемент ритуалу. І ще жінка. Він убиває чоловіка, але що він робить з його дружиною? Ріцолі замовкла, пригадавши скалку порцеляни на підлозі. Розбита чашка. Її раптом скувало холодом від здогадки. Вона мовчки вийшла зі спальні і повернулася до вітальні. Подивилася на стіну, біля якої сидів доктор Ігер, потім на підлогу, а тоді почала ходити кімнатою, описуючи щоразу більше кола і вивчаючи краплі крові на дерев'яній поверхні. «Ріцолі!» Вона повернулася до вікна і примружилася від сонця. «Тут надто багато світла і скла», – відповіла вона. «Ми не можемо все, як слід оглянути. Доведеться повернутися ввечері. Думаєте, застосувати ультрафіолет? Інакше ми не побачимо. Чого не побачимо?» Рідсолі стала спиною до стіни. Доктор Ігір помирав, сидячи он там. Наш невідомий убивця витягнув його зі спальні, посадив біля стінки так, щоб він дивився на середину кімнати. Ну так, навіщо він його тут посадив? Навіщо увесь цей клопіт перед тим, як убити жертву? Мала бути причина. Яка причина? Убивця посадив Ігра тут, щоб він на щось дивився, щоб бачив, що відбувається в цій кімнаті. На обличчі Корсака промайнув страх. Він нарешті зрозумів і подивився на стіну, біля якої сидів доктор Ігер, глядач у театрі Жаху. «Господи!» – мовив він. «Місіс Ігер, Рідсолі купила піцу в магазині готових страв і відкопала на дні холодильника древній жмуток салату. Вона повідривала коричневі листочки і дісталася до тих, які умовно можна було назвати їстівними. Цей зів'ялий неапетитний салат вона їла з почуттям обов'язку, а не для задоволення. Рід Солі не мала часу на задоволення і їла лише для того, щоб підживитися. На неї чекала вечірня робота, якої хотілося уникнути. Трохи пожувавши, вона підштовхнула тарілку і подивилася на яскраво червоні плями томатного соусу. «Кошмари не здоганяють», – подумала вона. Ти вважаєш себе захищеною, достатньо сильною і відстороненою, щоб жити з кошмарами. Ти вмієш грати роль і дурити всіх, але ці обличчя лишаються з тобою, очі мертвих. Гейл Інгер теж серед них. Рідсолі подивилася на свої руки. Обидві долоні були позначені однаковими шрамами, схожими на загоїні сліди від розп'яття». Коли ставало вогко й холодно, у неї боліли руки. Жорстке нагадування про те, що Ворен Гойд заподіяв їй рік тому, проткнувши долоні скальпелями. Вона тоді думала, що настав її останній день, і тепер боліли старі рани, але вона не могла звинувачувати в цьому погоду. Ні, біль повернувся від того, що вона бачила сьогодні в Ю... Ньютоні. Акуратно складена сорочка, кров, яка фонтаном линула на стіну. То була кімната, в якій навіть повітря обважніло від страху, і Ріцолі відчувала, що Воренгейт десь поруч. Нісенітниця, а вже ж, Гойт сидів у в'язниці, там йому і місце. Але її скувало холодом спогади про той будинок у Ньютоні. Почуття жаху було надто знайомим. Рідцолі хотіла була зв'язатися із Томасом Муром. Вони разом працювали над справою Гойда. Він усе знав в тих самих подробицях, що й вона, і розумів, яку міцну павутину страху розкинув хірург навколо них. Але після одруження Мура їхні з Ріцолі шляхи розійшлися. Їх зробило чужими якраз віднайденим Муром щастя. Щасливі люди самодостатні – вони дихають іншим повітрям і підкоряються іншим законам тяжіння. Якщо Мур і не усвідомлював цієї зміни, Ріцолі відчувала її, і втрата їй давалася, давалася нелегко, хоч вона і картала себе за те, що заздрить його щастю. А ще їй було соромно за ревнущі до жінки, яка вкрала серце Мура. Кілька днів тому вона отримала поштову листівку з Лондона. Там Мур і Скетрін зупинилися. Прості й короткі слова привітання нашкрябані на звороті поштівки з музею Скотланд-Ярду. Просто, щоб Ріцолі знала, подружжя задоволена відпочинком. У їхньому світі все добре. Згадавши це сповнене оптимізму привітання, Ріцолі подумала, що не повинна тривожити Мура, нагадуючи йому про хірурга. Вона просто не могла знову привести тінь ворона Гогойта в їхнє життя. Сидячи за столом, вона прислухалася до вуличного шуму, який підкреслював абсолютну тишу в її квартирі. озирнулася на вітальню, обставлену лише найнеобхіднішими меблями, на голі стіни, які так і не прикрасила жодною картиною. Єдиною оздовою, якщо тут пасувало це слово, була карта міста. Пришпили до коркової дошки над столом. Минулого літа Рідсолі натикала на цю карту кольорових кнопок, позначаючи, де пройшов хірург. Вона так же дала визнання, так хотіла, щоб колеги прийняли її як рівну, що жила і тихала полюванням, і навіть удома їла під похмурою картою маршрутів убивці. Тепер ці кнопки зникли але й карта лишилася, чекаючи на переміщення іншого вбивці. «Цікаво, що це говорить про мене?» – подумала Ріцолі. «Хтось міг би пожаліти її, адже вона, проживавши два роки в цій квартирі, спромоглася оздобити її лише оцією картою Бостона». Мій ритм життя, мій світ. Коли о дев'яті десять вечора Ріцолі зупинила машину перед будинком Ігера, Всередині не світилося. Вона приїхала першою. Потрапити до будинку не могла, тому просто сиділа в машині, опустивши вікна, щоб трохи подихати свіжим повітрям, і чекала на інших. Будинок стояв у тихому глухому куті, і в сусідів по обидва боки світла теж не було. Все мало спрацювати на них, додаткове світло могло б завадити роботі, але зараз... Сидячи на самоті й чекаючи, поки приїдуть інші, Ріцолі сумувала за яскравими вогнями людським товариством. Темні вікна будинку дивилися на неї, як скляні очі трупа. Навколо роїлися незлічені тіні, і жодна з них не здавалася невинною. Вона дістала пістолет, зняла її з запобіжника і поклала собі на коліно. Аж тоді їй стало спокійніше. У дзеркалі заднього виду побачила фари, і зітхнувши з полегшенням, приїхав в фургон експерта криміналіста. Рідсолі прибирала зброю. З фургона вийшов молодий, широкоплечий чоловік і попрямував до її авто. Коли він нахилився до вікна, блиснула золота сережка у вусі. Привіт, Рідсолі. Привіт, Міку. Дякую, що знайшов час. Гарний райончик. «Ти ще будинок не бачив». Засвітилися ще одні фари. Приїхав Корсак. «Уся банда тут», – сказала Ріцолі, – «до роботи». Корсак і Мік не були знайомі. Коли Ріцолі представила їх у одному в тьмяному світлі, яке падало з фургона, вона помітила, як Корсак витр витріщився на сиришку і як вагався, перш ніж простягнути Мікові руку. Вона майже чула, які думки крутяться в голові у Корсака, качок із сережкою, напевно гей, міг почав діставати обладнання. «Я привіз новий міні краймскоп 400, – сказав він, – із дугою потужності 400 Вт. Він утричі яскравіший за стару лампу від «Дженерал Електрик». «Ми ще ніколи не працювали з таким сильним джерелом світла». Тут лампа навіть потужніша за 500-ватну ксенонову. Він глянув на Корсака. Допоможете занести? І перш ніж Корсак здобувся на відповідь, Мік тицнув йому в руки алюмінієвий футляр для фотоапарата і продовжив діставати обладнання з фургона. Корсак стояв там із футляром у руках, немов не вірячи в те, що відбувається, а тоді роздратовано Поплинтився до будинку. Коли Ріцолі і Мік підійшли до вхідних дверей із упакованим краєм-скопом, кабелями і захисними окулярами, Корсик уже ввімкнув світло і навсті вже розчинив двері. Натягнувши бахіли, вони увійшли. Як і Ріцолі, раніше Мік зупинився на порозі і захоплено подивився на високі круті сходи. «Там ще й вітраж вгорі», – сказала Ріцолі. «Бачив би ти його вдень?» Із вітальні визирнув розлючений Корсак. «Ми тут працюємо чи інтер'єром милуємося?» «Де ти відкопала цього козла?» – німим поглядом запитав Міку Ріцолі. Та знизила плечима. «Сюди!» – сказав Корсак, коли Ріцолі й Міку увійшли до кімнати. Хоча він одягнув іншу сорочку, по ній теж розпливалися плями поту. Він випнув щелепу і широко розставив ноги, ніби розлючений капітан Блай на палубі свого корабля. Зосереджуємося на цій ділянці підлоги. Кров цього разу так само викликала страх. Поки Мік налаштовував обладнання, під'єднуючи кабель, встановлюючи камеру і штатив, Ріцолі піймала себе на тому, що дивиться в стіну. Хай би скільки відчищали цю пляму, тут назавжди залишиться привід убивства. Мовчазне свідчення про нього. Біохімічні сліди. Але зараз вони шукали не кров, а щось набагато менше помітне. Тому і потребували нового джерела світла, яке показувало б дещо невидиме для неозброєного ока. Ріцолі знали, що світло – це просто електромагнітна енергія, що рухається хвилями. Світло, видиме для людського ока, має довжину хвилі від 400 до 700 нанометрів. Коротші хвилі ультрафіолетового діапазону залишаються невидимі, але коли ультрафіолетове світло потрапляє на природні і штучні матеріали, воно якось взаємодіє з електронами в цих матеріях і в результаті утворюється видиме світло. Цей процес називається флуоресценція. Ультрафіолетове світло відбивається від біологічних рідин, шматочків кісток, волосся і волокон, Саме тому Ріцолі попросила привезти міні крайнскоп. У світлі ультрафіолетової лампи могли стати видимими цілком нові докази. Загалом усе готово, сказав мік. Нам потрібне максимальне затемнення в цій кімнаті. Він подивився на корсика. Чи ви могли б для початку вимкнути світло в холі, детективи корсик? Чекайте, а захисні окуляри. Хіба ультрафіолетове світло не шкідливе для очей? Та довжина хвилі, з якою я працюю, абсолютно безпечна. Все одно я хотів би взяти окуляри. У тій коробці, там на всіх вистачить. Я вимкну світло, сказала Ріцолі. Вона вийшла в хол і клацнула вимикачами, а коли повернулася, Корсак і Мік Усе ще стояли так далеко один від одного, як могли, не би боялися підхопити якусь інфекційну хворобу. «То куди світити?» – запитав Мік. «Розпочнімо з того кінця. Отам знайшли вбитого», – сказала Ріцолі. «А тоді рухайся по кімнаті колами, збільшуючи радіус». Ми роззирнулися навколо. «Тут бежевий килим. Він світитиметься під лампою. І ота біла канапа теж». «Я просто попереджаю, що на такому тлі важко буде щось знайти». Він глянув на Корсака. Той уже почепив окуляри. На ньому вони мали вигляд сонцезахисних. Детектив тепер став схожим на підстаркуватого невдаху, який намагається здаватися крутим. «Вімкніть світло у цій кімнаті», – сказав Мік. «Глянемо, наскільки темно тут може бути». Корсак натиснув вимикач, і у вітальні стало темно. Крізь широкі вікна без штор сіялося бліде зірок, але місяця на небі не було, і великі дерева на задвірку заступали освітлену вулицю. Непогано, сказав мік, працювати можна. Тут краще, ніж на деяких місцях злочину. Мені там доводилося повзати, накинувши на себе ковдру. Знаєте, зараз іде розробка систем, які може можна буде використовувати вдень. Скоро нам уже не доведеться блукати на остіп у темряві. Ну ж бо перейдемо до справи, огризнувся Корсак. Я просто думав, що вам цікаво буде дізнатися більше про ці технології, якось іншим разом. Без проблем, незворушливо відповів Мік. Коли увімкнулося блакитне світло краймскопа, ріцолі теж наділи захисні окуляри. У темній кімнаті моторошно засвітилися контури меблів. Килипи канапа відбивали світло, як і попереджав мік. Блакитне сяйво перемістилося до протилежної стіни, біля якого знайшли тіло доктора Ігора. На стіні яскраво зблиснули якісь пасмо. Гарно, правда? сказав мік. Що це? запитав Корсак. Волосини, які приклеїлися до кривавої плями. А, так, неймовірна краса. Посвіти на підлогу, попросила ріцолі. «От там воно і буде!» Мік спрямував світло вниз і під ногами в них виринув із темряви цілий світ волокон і волосин. Тут уже пропилесосили експерти-криміналісти, збираючи всі можливі докази, але ці сліди людської присутності залишилися. «Що сильнішим є світло, то більша флуоресценція, сказав Мік, роздивляючись підлогу. «Ось чому це нове обладнання таке круте!» 400 ваттів і достатньо світла, щоб побачити все. ФБРівці купили 71 таку лялю. Вони такі маленькі, що їх можна в літак з собою проносити. «Ви що, схибнулися на техніці?» – запитав Корсак. «Люблю класні гаджети. Я інженер за основною освітою. Та ну! А що вас так дивує? Не думав, що в цій сфері є такі хлопці. Які такі?» Ну, сережка і таке інше, ви розумієте, про що я. Інколи краще жувати, ніж говорити, зітхнула рисоля. А що я такого сказав? не вгавав Корсик. Я ж їх не принижую, я просто зауважив, що серед них мало інженерів. Вони зазвичай займаються мистецтвом, театром і всяким таким. Ну це ж добре. Нам потрібні митці. Я навчався в Масачусетському універі, сказав мік вирішивши не ображатися. Він і далі сканував підлогу. Електротехнічна інженерія. А, ну, електрики непогано заробляють. Я б не назвав це електриком. Вони рухалися кімнатою, щоразу збільшуючи радіус кола. Ультрафіолетове світло вихоплювало з темряви дедалі нові і нові флуоресцентні цятки. Шматочки волосся, тканин і якихось часток що не піддавалися ідентифікації. Раптом вони підійшли до надзвичайно яскравої ділянки. Килим, сказав Мік. Хай би що він був зроблений, але світиться з біса сильно. На цьому тлі мало що можна побачити. Усе одно перевір його, попросила Рідсолі. Там попереду журнальний столик. Зможеш посунути? Рідцолі простягнула руку. На білому флуоресцентному тлі столик здавався просто геометричною фігурою. Корсику, візьміть за інший край», – сказала вона. Вони відсунули журнальний столик. Тепер килим перетворився на овальний ставок, який світився яскравим блакитно-білим сяйвом. «Як на цьому тлі можна щось побачити?» – запитав Корсак. «Це те саме, що шукати скло, яке плаває у воді». «Скло не плаває у воді», – зауважив Мік. «Ну, так, ви ж у нас інженер. А як вас друзі називають? Мікі?» «А тепер подивимося на канапу», – трутилася Рецолі. Мік спрямував туди лампу. Канапа також світилася, але слабше. Він ретельно пройшов лампою по м'яких контурах і подушках, але не виявив жодних підозрілих плям, лише кілька довгих волосин і часток пилу. Вони жили охайно, сказав Мік. Плям немає і навіть пилу небагато. Готовий посперечатися, що це нова канапа. Як добре, буркнув Корсик. Я не купував нової канапи відколи одружився. Рідсолевич відчула нездоровий запах поту, коли в темряві Корсик наштовхнувся на неї. Він шумно дихав, не мав, мав би проблему із придатковими пазухами. У темряві його Сопіння звучало ще гучніше. Ріцолі роздратовано відсунулася і зачепила ногою журнальний столик. «Чорт! Обережніше!» – сказав Корсак. Вона хотіла була відповісти, але припнула язика. Атмосфера в кімнаті і так не вирізнялася доброзичливості. Ріцолі нахилилася розтерти ногу. Відчула запаморочення і розгубленість від раптової зміни пози. Довелося сісти на впочівки щоб не впасти в темряві. Декілька секунд Ріцолі сиділа, сподіваючись, що Корсик не наступить на неї. Він був такий важкий, що розплющив би її. Вона чула, як чоловіки рухаються за кілька футів від неї. «Капель заплутався», – сказав Мік. Він крутнув краємскоп, щоб вивільнити кабель, і промінь лампи раптом метнувся до неї. Вона уважно подивилася на залиту світлом ділянку Килима поряд, у рамці флуоресцентних волокон виднілася темна пляма з нерівними краями, менше за десятицентовник. «Міку!» – покликала вона. «Можеш ніжку столика підняти?» «Здається, кабель там закрутився». «Міку! Що таке? Неси лампу сюди, світи на килим, просто туди, де я сижу!» Мік підійшов до неї. Корсак теж. Тепер вона чула його застуджене дихання поруч. Світи мені на руку, я тримаю палець біля того місця. Килим залило блакитним світлом. На тлі флуоресцентного сяйва її рука здавалася чорною. Отут, сказала Ріцоль, що це таке? Міг присів на почепки біля неї. Якась пляма, я маю сфотографувати її. Але ж пляма темна, озвався Корсак. Я думав, ми шукаємо те, що світиться. Коли тло флуоресцентне, як волок на цього килима, біологічні речовини можуть здаватися темними, бо вони світяться не так яскраво. Це може бути що завгодно. Доведеться відправити зразок в лабораторію. То що ми виріжемо шматок із цього прекрасного килима лише через те, що знайшли якусь стару пляму від кави? Можна спробувати ще одну штуку, сказав Мік, подумавши. Яку? Я зміню довжину хвилі, перемкну лампу в короткохвильовий діапазон. І що це нам дасть? Якщо все вийде, буде дуже круто. Мік зайнявся налаштуванням, потім спрямував світло на ту ділянку, де була темна пляма. Дивіться, сказав він, і перемкнув краєм з У кімнаті стало темно, хоч в окостриль. Нічого не світилося, крім однієї яскравої плями в них біля ніг. Що це в біса таке? запитав Корсак. Рідсолі на мить здалося, що в неї галюцинації. Вона дивилася на цятку, яка не мов би горіла примарним зеленим вогнем, і просто в неї на очах зловісне сяйво почало згасати. За кілька секунд вони опинилися в цілковитій темряві. Форфоренсенція, пояснив мік. Флюресенція із запізненням. Таке трапляється, коли ультрафіолетове світло діє на електрони в деяких речовинах. Тоді електронам потрібно трохи більше часу, щоб повернутися до вихідного енергетичного рівня. І під час цього повернення вони виділяють фотони світла. Саме це ми і бачили. Отже, у нас тут пляма, яка світиться яскраво-зеленим, коли її опромінюють короткохвильовими ультрафіолетовими променями. Дуже інформативно. Він піднявся і класно вимикачами в кімнаті. Умить спалахнуло світло. Килим, на який вони щойно так зачудовано дивилися, здавався тепер цілком звичайним. Але Ріцолі не могла побороти відразу адже вона знала, що тут відбувалося. До беживих волокон прикріпили свідчення про тортури, яких зазнала Гейл Ігер. Це сперма. Цілком можливо, сказав їй Мік, встановлюючи триногу для камери і чіпляючи на кодак ультрафіолетовий фільтр. Я тут усе сфотографую, а потім ми виріжемо цю ділянку кілема. У лабораторії зразок вивчать під мікроскопом і проведуть реакцію з кислою фосфатазою. Тоді матимемо підтвердження. Але Рідсолі не потребувала підтвердження. Вона обернулася до заплямованої кров'ю стіни. Пригадала, в якій позі сидів доктор Ігер. З його коліна на дерев'яну підлогу впала чашка і розбилася. Пляма на килимі, яка фосфористіювала зеленим, підтвердила страхи рід солі. Вона зрозуміла, що тут відбувалося. І з такою самопевненості ніби стояла тут і дивилася від початку до кінця. «Ти витягнув їх із ліжка до цієї кімнати з дерев'яною підлогою». Зв'язав чоловікові зап'ястя і щиколотки, заклеїв рот скотчем, щоб тебе не відволікали криками. Посадив його тут, біля стіни, у театрі одного німого глядача. Річард Ігер живий і цілком свідомий того, що ти збираєшся робити. Але не може боротися, не може захистити дружину. А ти, щоб знати про його пручання і рухи, ставиш йому на коліно чашку і блюдечко – запобіжну систему. Вони впадуть на підлогу і розіб'ються, якщо йому вдасться звестися на ноги. Поринувши у власне задоволення, ти не можеш стежити за діями доктора Ігора, але й не хочеш, щоб тебе заскочили зненацька. Але ти хочеш, щоб він дивився. Ріцолі поглянула на пляму, яка світилася яскраво зеленим. Якби вони не... Посунули журнальний столик, якби не шукали саме такий слід, то могли б пропустити його. Ти взяв її тут, на цьому килимі, взяв перед очима чоловіка, який нічого не міг зробити, щоб захистити її, який навіть себе не міг захистити. І коли було вже по всьому, коли ти оволодів своїм трофеєм, одна крапелька сперми лишилася на цьому килимі висохла і стала невидимою для неозброєного ока плівочкою. Чи дістав він задоволення від убивства чоловіка? Чи зупинився, стискаючи ніж, щоб насолодитися моментом? Чи, може, просто зробив те, що логічно випливало із попередніх дій? Чи вбився взагалі щось відчував, коли схопив Річарда Іггера за волосся і притиснув лезо до його шиї? У кімнаті вимкнули світло. Міг знову і знову клацав своєю камерою, фотографуючи темну пляму посеред флуоресцентного сяєва на килимі. І коли справу завершено і доктор Ігер сидів, похиливши голову, а стінка позаду заюшена його кров'ю, ти проводиш ритуал, запозичений із арсеналу іншого вбивцю. Ти складаєш заплямовану нічну сорочку місіс Ігер і залишаєш на... Видно тів спальні, точнісінько, як Ворен Гойд, але ти ще не закінчив то був лише перший акт нові страшні задоволення ще попереду, і тому ти забираєш жінку. У кімнаті увімкнули світло, і воно боляче вдарило по очах. Ріцолі почувалася дезорієнтованою і тремтіла, її трусило від страхів, яких вона не відчувала уже багато місяців. А ще не давало спокою відчуття, що ці двоє чоловіків явно помітили її стан. Адже в неї пополотніло обличчя і руки не слухалися. Раптом перехопило дихання. Вона вийшла з кімнати, потім із будинку і зупинилася, хапаючи ротом повітря. За спиною пролунали чиїсь кроки, але рід солі не озирнулася. «Ви як?» Лише коли Корсак заговорив, вона зрозуміла, що це він. Добре, з вашого вигляду я б так не сказав. Трохи млосно, от і все. Флешбек? Справа Гойда, чи не так? Ви це побачили і вас вибило з колії? Звідки ви можете знати? Він помовчав, а тоді фиркнув. Ну, справді, чорт забирай, звідки я можу знати? І пішов назад до будинку. Корсику, угукнула вона, озирнувшись. «Що?» Вони обмінялися поглядом. У нічному повітрі не було нічого відразливого, навпаки. Прохолодна трава пахла приємно, але страх згущувався, як нудота під горлом. «Я знаю, що вона відчуває», – тихо сказала Ріцолі. «Знаю, крізь що їй доведеться пройти. Ви про місіс Ігер? Знайдіть її, ви маєте зробити все можливе». Її фото постійно показують у новинах. Ми перевіряємо всі повідомлення, усі телефонні дзвінки. Але знаєте...» Корсак зітхнув, похитавши головою. «Я вже сумніваюся, що він залишив її живою». «Залишив, я точно знаю. Звідки така впевненість?» Вона обхопила себе руками, щоб не тремтіти, «Бо Ворен Гойт не вбив би її одразу». З усіх своїх обов'язків у бостонському відділі вбивств Ріцолі найменше подобалися відбідині скромного цегляного будинку на вулиці Олбані. Вона підозрювала, що морг так само діє на нерви і колегам-чоловікам, але доводилося особливо старанно тримати себе в руках. Чоловіки добре помічали слабкі місця і не пропустили б нагоди пройтися по них брудними чоботами – і солоним жартом. Ріцолі розвинула в собі стоїчну витримку і вміння спокійно стояти перед столом для розтинів, хоч би що там відбувалося. Ніхто не здогадувався, яких зусиль їй коштувало отак незворушно заходити в цю будівлю. Вона знала, що чоловіки вважають її безстрашною, Джейн Ріцолі, сучкою з сталевими ядрами. Але сидячи у своїй машині на парковці за відділом медичної експертизи, вона не почувалася ані безстрашною, ані сталевою. Тієї ночі вона погано спала. До її снів, уперше за кілька тижнів знову прокрався воренгой. Прокинулася мокра від поту, з болем у старих ранах. Тепер вона подивилася на пошрамовані долоні і раптом відчула бажання завести двигун і поїхати геть, щоб за всяку ціну уникнути випробування, яке чекало на неї всередині. Вона могла не брати участі у цьому всьому. Врешті-решт убивство сталося в Ньюйтоні, не на її території. Однак Джейн Ріцолі ніколи не була боягузкою, і тепер гордість не дозволила б їй відступити. Вона вийшла з машини рвучко захряснувши дверцята, і переступила поріг будівлі. До секційної зали увійшла останньою. Інші троє кивнули їй, коротко привітавши. Корсак нап'яв широчезний медичний халат і шапочку. Всі точці для волосся він скидався на оглядну домогосподарку. Я щось пропустила? запитала Ріцолі, теж вдягаючи халат, щоб на одяг, бува, щось не бризнуло. Нічого, ми тут почали говорити про скоч. Аутопсію проводила доктор Мора Айлс. Рік тому, коли вона стала судмед-експертом у штаті Масачусетс відділ убивств, охрестив її королевою покійників. Сам доктор Тірні переманив її в Бостон із прекрасної посади в Каліфорнійському університеті. Незабаром Бостонська преса також почала називати її королевою покійників. На перше судове засідання вона прийшла вся в чорному як готеса, і поки піднімалися сходинками будівлі суду, журналісти не випускали з об'єктивів королівську поставу цієї жінки із надзвичайно блідим обличчям, на якому підмальовані червоною помадою губи виділялися кривавою раною. Чорне, як вороняче крило, пряме волосся морей спадало до плечей, а над чолом було підстри... підстрижене. Розповідаючи про результати медичної експертизи, вона трималася незворушно. Під час судового засідання її ніщо не могло вивести із рівноваги. Адвокат намагався фліртувати і листити, а потім, впавши у відчай, вдався до прямої агресії. Але доктор Алц відповіла на його запитання бездоганно логічно, і з обличчя її не сходила усмішка, мовни лізи. Преса була в захваті від неї, адвокати перед нею тремтіли, а копам з відділу вбивств ця жінка, яка обрала життя в товаристві трупів, здавалася моторошною і разом з тим чарівною. Доктор Айлс керувала аутопсією незворушно, як завжди. Так само індефертно поводився і її асистент Йошима, розкладаючи інструменти і налаштовуючи світо. І Мора Айлс і асистент дивилися на тіло Річарда Ігера з холодною цікавістю науковців. Закляклий труп, який ріцолі бачила вчора, устиг розм'якнути. З доктора Ігера зірвали скоч, зняли труси і змили майже всю кров. Він лежав, розкинувши по боках набряклі руки, від трупних плям і тугих пут вони Кобуряковіли, і шкіра ніби перетворилася на суцільний синець, однак усі, усі дивилися не на руки, а на перерізане горло. Губ де грейс», – сказала Айвс, вимірюючи рану, – 14 сантиметрів. «Дивно, що рана здається не надто глибокою», – зауважив Корзев. «Це тому, що розтинали за лініями лангера. Шкіра стягується по краях, а насправді рана глибша, ніж здається». «Шпатель для язика?» – запропонував Йошима. «Дякую!» Ан зобережно ввела в рану заокруглену дерев'яну лопатку, пробурмотівши собі під ніс. «Скажіть, а?» «Та що ви таке робите?» – не зрозумів Корсак. «Вимірюю глибину рани, близько п'яти сантиметрів. У збільшуване скло доктор зазирнула у відкриту червону рану» перерізану ліву сонну артерію та яремну вену, розчисену трахею. Судячи з рівня розтину трахеї, якраз під щитовидним хрящем, жертву тягнули за шию. Вона подивилася на двох детективів. Убивця точно націленим ударом розітнув шию, тримаючи жертву за голову. «Страта?» – сказав Корсак. Рідсолі пригадала, як в ультрафіолетовому світлі крайм скопа пасмо волосся, що приліпилося до закривавленої стіни, волосся доктора Ігора, шматок його скальпу, відрізаний лезом. «Яке лезо використовували?» – запитала вона. Айлс із відповіддю не квапилася. «Скоч», – сказала натомість вона Йошимі. «Стрічки уже наготовані, он там». «Я з'єднаю краї, а ви допоможіть із клейкою-стрічкою». Корсак нервово розсміявся, збагнувши її задом. «Ви хочете склеїти йому шию скотчем?» Айлз іронічно поглянула на нього. «Думаєте, краще суперклеєм?» «Це щоб голова трималася?» – не вгавав Корсак. «Та ви що, детективи, на скотчі навіть ваша голова не триматиметься». Айлз подивилася в збільшуваний скло і Добре, Йошимо, тепер я бачу. Що ви бачите? запитав косок. Чарівну силу скочу, детективи рісолі. Ви запитували, яке лезо використовували, тільки не кажіть, що скальпель. Ні, не скальпель, погляньте. Це сиреторне лезо. З першого погляду справді так здається. Рідсолі помітила покійний виклик в очах Айз, але тут щось інше. Ріжуча кромка не серейторна, бо інший край рани абсолютно рівний. Ці зазубрени лише на третині довжини рани, бачите? Не по всій довжині. Оці розриви утворилися тоді, коли витягали лизу. Убивця увігнав ніжу шкіру під лівою щелепою і повів його до передньої частини горла, закінчивши стінкою трахеї. Зазубрени з'явилися тоді, коли він зробив що хотів і трохи повернув ніж, витягуючи його. То від чого вони утворилися по краях? Явно не від кінчика ножа. На цьому ножі серейторна заточка нижче. Вона і спричинила зазубрений, коли ніж витягували. Айл споглянула на рід солі. Використовувався ніж для виживання, як урембо. З таким ножем міг би вийти на полювання мисливець. Мисливець? Рецолі поглянула на масивні м'язисті плечі Річарда Ігера і подумала, цей чоловік був не з тих, хто мав себе за легку здобич. «Що ж, дозвольте й мені дещо прояснити», – сказав Корсак. «Оцей загиблий доктор-бодібілдер дивиться, як убивця блін дістає ніж, наче у фільмі «Рембо». «Просто сидить і дивиться, як йому перерізають горлянку». «У нього були руки зв'язані і ноги», – зауважила Айлс. «Та нехай його спеленали, як Тутанхамона. Будь-яка нормальна людина не самовито пручалася б». «Правильно», – сказала Ріцолі. «Навіть якщо руки і ноги зв'язані, все одно можна було б відштовхнути вбивцю, вбивцю ногами чи навіть ударити головою, а він просто сидів, прихилившись до стіни». Доктор Айлс випросталася. Вона мовчки стояла по королівськи гордо, ніби на... ніби на ній було вбрання жриці, а не халат. Дайте мені мокрий рушник, мовила нарешті вона, звертаючись до Йошими, спрямуйте світло он туди. Ми маємо ще раз дуже ретельно обтерти його і оглянути шкіру дюйм за дюймом. Що ми шукаємо? Коли знайду, скажу. За декілька секунд, піднявши праву руку трупа, Айлс помітила сліди з боку від грудей. Збільшуване скло показало дві ледь видимі випуклості. Провівши по шкірі пальцями в рукавичках, Айлс сказала «Папули, потрійна реакція Льюіса». «Яка реакція?» – перепитала Ріцолі. «Потрійна реакція Льюіса – слід, який лишився на шкірі. Спочатку ми бачимо еритему – червоні цятки, а потім запалення – Спричинений розширенням судин шкіри, і нарешті, на третій стадії, з'являється папула внаслідок підвищення проникності судин. Як на мене, схоже на слід від удару тазером, сказала Ріцолі. Саме так, кивнула Айлз, Маємо типову реакцію шкіри на удар струмом. Використовувався електрошокер, подібний до тазера. Це її знерухомило жертву. Клац і мозок втрачає контроль над м'язами. Звісно, у вбивці було достатньо часу, щоб зв'язати йому руки і ноги. А як довго лишаються ці сліди на шкірі? У живої людини вони зазвичай зникають за дві години, а у мертвої? Смерть зупиняє процеси в шкірі, тому ми все ще бачимо ці сліди, хоча й ледь помітні. Отже, він помер не пізніше, ніж за дві години після електрошоку – «Саме так. Але тазер вирубає лише на кілька хвилин», – сказав Корсак. «П'ять, максимум десять. Щоб тримати жертву в покорі, убивці довелося б застосувати нові розряди. Тому ми продовжуємо шукати інші сліди», – сказала Айлс, спрямовуючи світло на нижню частину тіла і безжально виставляючи на огляд геніталії Річарда Ігера. До цієї миті Рітсолі старалася туди не дивитися. Їй завжди здавалося, що погляд на статеві органи трупа жорстоке втручання, ще один акт насильства і знущання жертви. Але тепер на безвільно обвислий пеніс і мошонку світила безжальна лампа. Тіло Річарда Ігера довели до крайньої межі приниження. "І ще папули", сказала Айлс, обтираючи згусток крові. Ось тут, у нижній частині живота. І на цьому стегні тихо докинула ріцолі, а Елс підвела погляд. Де? Ріцолі показала на сліди на шкірі, які свідчили самі за себе, саме ліворуч від мушонки. Отже, такими були останні страшні миті життя Річарда Ігера. Ось він сидить, цілком свідомий, але не може поворухнутися, не може захистити себе, великі м'язи. Години в тренажерному залі – усе це ні до чого, адже тіло його не слухається. Кінцівки не виконують наказів мозку. Внаслідок електричного розряду відбулося коротке замикання в нервовій системі. Ось його витягують зі спальні. Він безпорадний, як оголушена корова на бойні. Саджають біля стіни. Він має побачити, що буде далі. Але ефект тест тазера короткий – Скоро його м'язи починають посмикуватися, пальці стискаються в кулаки. Він дивиться, як знущаються з його дружини, і лють наповнює тіло адреналіном. Цього разу він вирушиться, м'язи слухаються, він намагається підвестися, але, падає, але з коліна падає чашечка і розбивається, виказуючи його. Вистачає лише одного розряду, щоб він упав без жодної надії піднятись. Як сізів, який котиться вниз своїм схилам. Вона подивилася на обличчя Річарда Ігера, на розплющені очі, і подумала про останні образи, які зафіксував його мозок перед смертю. Безпорадно простягнуті власні ноги. На бежевому килимі лежить понівечена дружина. У руці вбивці затиснутий ніж які наближаються до горла. У спільній залі шумно, люди міряють її кроками, як замкнені в клітку звірі. Такими вони і є. Волає телевізор, а металеві сходи, які ведуть до верхніх камер, ляскають від кожного кроку. Наглядачі ніколи не випускають нас із поля зору. Скрізь камери у душових і навіть у зоні вбиралень у вікна пункту охорони на нашому, за нашою метушнею завжди спостерігають видно кожен наш рух. Виправний центр Сузабарановський, заклад шостого рівня безпеки, найновіший серед виправних інституцій штату Масачусетс, технологічне диво. Тут усе може замикатися і відмикатися без ключів через комп'ютерний термінал у наглядацькій вишці. Безплотні механічні голоси передають команди через пристрої внутрішнього зв'язку. Усі камери в цій коробці можуть зачинятися і відчинятися дистанційно. Наглядачам навіть заходити не доводиться. Бувають дні, коли я сумніваюся, що наші охоронці є істотами сплоті і крові. Можливо, силуети, які ми бачимо крізь скло, роботи, які можуть рухатися і говорити, тіла в них обертаються... На шарнірах голови кивають. За мною спостерігають чи то люди, чи то автомати. Але це не тривожить мене. Вони все одно не можуть побачити мої думки, увійти в темний ліс моїх фантазій. Це місце належить лише мені. Я сижу в спільній залі і дивлюся вечірній випуск новин, одночасно гуляючи по тім лісі. Разом зі мною телеведуча, яка всміхається на екрані. Я уявляю собі її волосся, чорною хвилею розмитене по подушці. Бачу піт, що блищить на її шкірі, і в моєму світі вона не всміхається. Ні, у неї широко розплющені очі, величезні зениці, схожі на бездонні вири. Вона розкриває рот, перекошений страхом. От що я уявляю, коли дивлюся на гарненьку телеведучу в нефритово-зеленому костюмі. Бачу її усмішку, чую добре поставлений голос і думаю про те, як звучали б її крики. А потім картинка міняється, усі думки про телеведучу зникають. У Нюйтані перед будинком доктора Річарда Ігера стоїть репортер і сумним голосом повідомляє, що минуло вже два дні після вбивства чоловіка і викрадення дружини, але вслідства жодної зачіпки». Я вже знаю про цей випадок. Подаються вперед, уважно вдивлюся в екран і чекаю. І ось я бачу її. Камера розвертається до будинку і ловить її крупним планом. Вона саме виходить із дверей. Поруч з'являється огрядний чоловік. Вони стоять на подвір'ї і розмовляють, не помічаючи спрямованої на них камери. Чоловік з вигляду простакуватий боров. Подвійна підборіддя, щоки висять, на лису маківку начесано декілька пасом волосся. Вона поруч із ним, здається, маленькою і непомітною. Я давно її не бачив. Здається, вона дуже змінилася. Так, її волосся – чорна грива неслухняних завитків, як тоді. І вона, як завжди, вдягнена в темно-синій брючний костюм. Піджак надто широкий для її плечей – і взагалі фасон невигідний для її худорлявої статури. Але вона змінилася. Колись ця квадратна щелепа надавала впевненого вигляду. Її обличчя не було красивим, але привертало увагу, бо в очах світився нестримний розум. Тепер вигляд у неї знесилений і стурбований. Вона схудла. Я бачу нові тіні в неї на обличчі, у западинах під вилицями». Аж тут вона помічає камеру і дивиться в неї, просто на мене. А її очі, не би, бачать мене, так само, як я бачу її, наче вона з плоті і крові стоїть переді мною. У нас із нею своя історія. Ми маємо спільний досвід, такий інтимний, що зв'язані назавжди, як двоє коханців. Підвившись з дивана, я підходжу до телевізора – і кладу руку на екран. Я не слухаю голос репортера за кадром, бо зосереджений на її обличчі. Моя маленька Джейн, у тебе все ще болять руки? Ти все ще розтираєш долоні, як тоді, у залі судових засідань? Не би тобі під шкіру потрапила скалка? Чи сприймаєш ти шрами так, як я? Для мене це символ любові. Маленькі знаки моєї високої думки про тебе. Відсунь свою дупу від телевізора, ти все затулив, кричить хтось. Я стою непорушно перед екраном, торкаючись її обличчя і згадуючи, з якою покорою дивилася на мене колись її вугільно-чорні очі. Яка гладенька в неї шкіра, ідеальна шкіра, без жодного сліду макіяжу. Ідіоти, посунься! Вона раптом зникає з екрану, розчиняється. Я знову бачу жінку в нефритово-зеленовому костюмі. Усього мить тому я у своїх фантазіях задовольнявся цією пещеною лялькою. Тепер мені раптом спадає на думку, що вона нудна. Одне з багатьох симпатичних облич, одна з тонких шийок. Мені вистачило одного погляду на Джейн Рідсолі, щоб пригадати, яка здобич варта полювання, я повертаюся на диван і пересиджую рекламу лексусів. Але насправді вже не дивлюся телевізор, натомість пригадую, як воно було гуляти на волі, ходити вулицями міста, де жінки обганяють мене, а я вдихаю їхні запахи. Негромістки хімічні композиції квіткових екстрактів із флакончиків, а справжні аромати жіночого поду чи нагрітого сонцем волосся? О, влітку я приєднувався до пішоходів, чекаючи зеленого світла. Хто, в скупченні людей, на розі вулиці помітить, що чоловік позаду нахилився і нюхає твоє волосся? Хто помітить, що чоловік позаду не відводить погляду від твоєї шиї, відзначаючи місця, де кровоносні сусуди найближче підступають до шкіри? Адже він знає, що саме там твоя шкіра пахне найсмачніше. Вони не помічають. Спалахує зелене світло. Натовп прухається. Жінка йде далі, не знаючи і не підозрюючи, що мисливець зачув її запах. Якщо вбивця складає сурочку, це саме по собі ще не означає, що він копіює хірурга, сказав доктор Лоренс Цукер. Це просто демонстрація кон контролю. Вбивця показує, що має цілковиту владу над жертвами і над місцем злочину. Так само чинив Ворен Гойт, докинула Ріцолі. Інші вбивці теж. Це не було унікальною рисою хірурга. У погляді доктора Цукера мерехтів якийсь дивний, майже зловісний вогник. Цей викладач кримінальної психології з Північно-Східного університету – Часто надавав свої консультації Бостонському департаменту поліції. Рік тому під час розслідування справи хірурга складений ним психологічний портрет невідомого убивця, виявився моторошно, точним. Інколи ріцсолі замислювалася про те, наскільки нормальним є сам цукер. Лише людина, яка зблизька пізнала зло, може глибоко поринути у свідомість подібних довори нагой та людей. І з цим чоловіком їй завжди було тривожно. Перед його уважним поглядом і скрадливим тихим голосом вона почувалася беззахисною і не могла дати відсіч. Однак він був одним із небагатьок, хто по-справжньому зрозумів Хойта. Можливо, він міг дати ключ і до його наслідувача? «Ідеться не лише про сорочку», – сказала Ріцолі. «Є й інші спільні риси. Жертву зв'язали з Котчем». Знов-таки, нічого особливого в цьому немає. Ви дивитеся серіал про Макгайвера? Там показували тисячу і один спосіб використання скотчу. Нічне проникнення до будинку через вікно, жертви заскочені з ненацька в ліжку. Коли вони найменше здатні себе захистити? Це логічний час для нападу. І перерізане одним рухом горло? Безшумний і надійний спосіб убити, знизав плечі Мацукер. Але складіть усе докупи – сорочка, скотч, спосіб проникнення до будинку, гоп, дегрейс. Усе, що ви маєте, невідомого, який користується доволі поширеними стратегіями. Навіть чашка на коліні в жертви – це варіація того, що вже робили раніше серійні гвалтівники. Вони ставили тарілочку чи інший посуд на коліна чоловікові – це поширені стратегії, бо вони працюють». Роздратована Рідсолі витягнула фотографії місця злочину і поклала перед ним на стіл. «Ми намагаємося знайти викрадену жінку, докторе Цукер, і поки що немає жодної зачіпки. Я навіть думати не хочу про те, що вона зараз переживає, якщо взагалі ще жива. Уважно подивіться на ці фото, розкажіть мені про вбивцю і про те, як нам знайти його». І її. Доктор Цукер почепив окуляри і взяв перше фото. Він нічого не сказав, лише глянув на нього і взяв наступне. Не було чутно жодного звуку, крім порипування його шкіряного крісла і час від часу зацікавленого бурмотіння. У вікно Рідсолі побачила кампус Північно-Східного університету, майже порожній цієї літньої пори. Лише декілька студентів роз... розляглися на газоні, розкидавши навколо рюкзаки і книжки. Вона заздрила цим студентам, їхній безтурботності, цнотливості, сліпій вірі в майбутнє, і ночам без кошмарів. Ви сказали, що знайшли сперму, озвався доктор Цукер. Вона неохоче відвернулася від студентів, які гі... грілися на сонці. Так. На оцьому овальному килимі на фото у лабораторії підтвердили, що вона належить не її чоловікові. ДНК шукають зараз у загальнонаціональній базі даних кодіс. Щось я сумніваюся в нерозважливості нашого вбивці. Якби він знав, що його ДНК зберігається в кодіс, то не лишив би на місці злочину своєї сперми. Тому готовий закластися, що в базі даних нічого не знайдуть. Цукер відвів погляд від фотографій. Ще я готовий закластися, що він не лишив відбитків пальців. Автоматизована дактилоскопічна система нічого не виявила. На жаль, після похорону матері місіс Ігер у будинку побували щонайменше 50 людей. Лишилося багато невідомих відбитків пальців. Цукер подивився на фото Ігера. Тіло сперте на заюшену кров'ю стіну. Вбивство сталося в Мюйтоні. Так, не ваша територія. Чому ви берете участь у розслідуванні? Він знову підвів погляд і подивився на неї так уважно, що їй стало не по собі. Мене попросив детектив Корсак. Офіційно справу веде він, правильно? Так, але детективи. «Хіба у Бостоні мало вбивств? Чому ви відчуваєте потребу займатися саме цим?» Вона зустрілася поглядом із доктором Цукером. Здавалося, що він якимось чином проник до її мозку і зараз намацує слабке місце, щоб завдати удару. «Я вам уже сказала, жінка, можливо, ще жива, і ви хочете врятувати її. А ви хіба не хочете?» – огрізнулася вона. «Мені от, що цікаво, детективи», – заговорив далі цукер, не звертаючи увагу на її гнів. «Ви говорили з кимось про випадок Гойта, про наслідки, які він мав для вас особисто? Боюся, що не розумію вас. Вам надавали допомогу? Ви про те, чи колупався хтось у моєму мозку? Очевидно, те, що ви пережили в тому підвалі, було жахливим». Гойтер робив з вами таке, чого не зміг би забути жоден коп. Він залишив шрами – фізичні і душевні. Для більшості людей це стало б тривалою травмою – спогади, кошмари, депресія. У цих спогадах немає нічого хорошого, але я тримаюся. Ви завжди були такою, правда? Намагалися справляти сво... справлятися своїми силами, ніколи не скаржилися. Інколи я нею, як і будь-хто інший. Але не про те, що може виказувати вашу слабкість. Не зношу скигліїв і сама такою не буду. Я кажу не про скиглення, а про чесність. Достатньо, щоб визнати свої проблеми. Які проблеми? Це ви мені, скажіть, детективе? Ні, ви скажіть. Це ж ви думаєте, ніби я повухав лені. Я цього не казав. Але ви так думаєте вуха в лайні. Ваші слова. Так ви почуваєтеся?» «Слухайте, я прийшла з оцім. Вона показала на фотографії з місця вбивства Ігера. Чому ви говорите про мене?» «Бо ви дивитеся на ці фотографії і нічого не бачите, крім Ворона Гойта. Я просто намагаюся зрозуміти, чому. Ту справу закрито, я рухаюся далі. Справді?» Від цього м'яко поставленого запитання Ріцолі замовкла. Її обурювало це не шпорання, а ще більше правда, яку виявив доктор, якою вона не хотіла визнавати. Ворен Гоїд справді лишив шрами. Їй достатньо було подивитися на своїй долоні, щоб побачити, який ран він завдав. Однак найболючішими були не тілесні рани. Того літа в темному підвалі Ріцолі втратила відчуття своєї непереможності, упевненість у собі. Ворен Гойт показав їй, якою вразливою вона є насправді. «Я тут не для того, щоб говорити про Ворена Гойта», – сказала вона. «Але ви приїхали через нього?» «Ні, я приїхала тому, що бачу спільні риси цих двох убивць. І не лише я бачу, а й детектив Корсак». «Тож, будь ласка, ближче до суті?» «Добре», – ввічливо всміхнувся він їй. Вона поплискала рукою по пачці фотографій. «Що ви можете сказати про цього вбивцю? Як ви описали б його?» Сукер ще раз уважно поглянув на фото доктора Ігера. «Він явно володіє собою, але це ви і так знаєте. Він добре підготувався. Клоріз, електрошокер, скотч». Йому вдалося дуже швидко справитися із подружжям. і тому, я думаю, він подивився на неї. Там не могло бути іншого злочинця – напарника. Сліди лише однієї людини. Тоді ми маємо справу із дуже спритним і ретельним хлопцем, але він лишив сперму на килимі. Тепер ми можемо встановити його особу. Це величезна помилка. «Так, і він безумовно знає це». То навіщо гвалтувати її і там, у будинку? Чому не зробити цього пізніше, у безпечному місці, якщо він достатньо володіє собою, щоб успішно проникнути в будинок і знешкодити чоловіка? Можливо, в цьому й суть? Тобто, подумайте, доктор Ігор сидить там, зв'язаний і безпорадний, змушений дивитися, як інший чоловік захоплює його власність. «Власність», – повторила рід У свідомості цього злочинця жінка є саме власністю, яка належить іншому чоловікові. Більшість сексуальних маньяків не наважується нападати на подружжя. Вони вибирають самотніх жінок, легку здобич. А якщо там чоловік, ризик збільшується. Але цей злочинець не міг не знати, що там чоловік, і підготувався до зустрічі з ним. Він мав аудиторію. Чи могло б це додавати йому задоволення і збудження? Аудиторія з однієї людини. Вона подивилася на фото Річарда Ігера, який привалився до стіни. Так, вона подумала саме про це, щойно вийшла до вітальні. Цукер перевів погляд на вікно. Коли по деяким часі він заговорив, голос звучав тихо і сонно, ніби в дрімоті. Йдеться про владу і контроль, про підкорення іншої людини, не лише жінки, але й чоловіка також. Можливо, насправді його збуджує саме чоловік, основний учасник його фантазій. Наш обийця знає ризики, але змушений втілювати свої імпульси. Він перебуває під владою своїх фантазій, а сам у свою чергу реалізує владу над жертвами – він усемогутній, домінант. Ворог сидить непорушно і безпорадно, а наш злочинець чинить так, як завжди чинили переможні армії. Він заслужив свою здобуч. Він гвалтує жінку. Його задоволення посилюється від цілковитої поразки доктора Ігера. Цей напад – не просто сексуальне насильство. Йдеться про демонстрацію чоловічої влади – про перемогу одного чоловіка над іншим, про завой... завойовника, який здобуває трофеї. За вікном студенти вставали з газону і збирали рюкзаки, обтрушуючи травинки з одягу. Усе навколо купалося в золотавому м'якоті світлі пообідяного сонця. «Що чекає на цих студентів сьогодні?» – подумала Рідсолі. Можливо, безтурботний вільний вечір із розмовами піцца і пиво. І глибокий сон без кошмарів. Невинний сон, якого я вже ніколи не матиму. Застрикотів її телефон. Перепрошую, сказала вона, відкинувши кришку. Телефонувала Ерин Волчко із лабораторії волосся, трасології та волокон. Я перевірила скотч, який зняли з тіла доктора Ігора, сказала Ерин. Детективу Корсику я вже відправила результати факсом, але знала, що вам теж цікаво. Що ми маємо? Багато коротких темних волосинок, які прилипли до клейкої частинки стрічки. Їх було вирвано із шкіри рух жертви, коли зняли скотч. А волокна? Аналогічно, але є дещо дуже цікаве. На скотчі, який зняли зі колоток жертви, було виявлено одну темно-каштанову волосину. 21 см завдовжки. Його дружина білявка. Я знаю, саме тому ця волосина становить інтерес. Убивця, подумала Ріцолі, це його волосина. А на корені є епітеліальні тканини? Так. Отже, ми можемо ідентифікувати ДНК, і якщо воно співпаде із ДНК з Берми, то не співпаде. Звідки ви знаєте? «Бо це аж ніяк не волоси на убивці, якщо він не зомбі», – додала Ерін, помовчавши. Щоб потрапити до лабораторії, детективам бостонського відділу убивств достатньо було пройти через затишний освітлений сонцем коридор у південне крило Шрейдер-Плаза. Рідсолі безліч разів проходила цим коридором, і часто її погляд линув до вікон, які виходили на метушливий квартал Роксбері. Власники місцевих магазинів на ніч берекудували їх металевими гратами і замикали на висячі замки. Усі припарковані тут машини були захищені пристроями від викрадення клап. Але сьогодні Ріцолі не думала ні про що інше, крім пошуку відповідей, тому не дивилася у вікна, а йшла просто до кімнати С-269 «Лабораторії волосся, трасології та тканини». У цьому приміщенні без вікон, захаращеному мікроскопами і газовими хромографами, царювала криміналістка Ерін Волчко. Сюди не мали доступу ані сонячні промені, ані зовнішній світ. Вона дивилася лише на ті світи, які відкривалися під скельцями мікроскопів. Як і у всіх, хто довго сидить перед мікроскопом, у неї були завжди прискалені очі. Притому одне дужче, ніж інше. Коли увійшла Ріцолі, Ерін, крутнувшись на стільці, обернулася до неї. «Я спеціально поклала волосину під мікроскоп, щоб ви могли подивитися». Ріцолі сіла, зазирнула в окуляр і побачила волосину, розтягнену вздовж поля. «Це темна волосина, яку знайшла на скочі, знятому зі щиколоток доктора Ігора», – сказала Ерін. На скочі не було інших подібних волосин. Є короткі волосини з кінцівок, а також із голови жертви на скочі, якими було заклеєно його рот. Але ця довга особлива і доволі загадкова. Не збігається ані з волоссям жертви, ані зі зразками, які ми знайшли на щіці його дружини. Рідсолі налаштувала об'єктив мікроскопа, роздивляючись волосину. Вона точно людська? «Так. Тоді чому вона не може належати вбивці? Подивіться на неї. Скажіть, що ви бачите?» Ріцолі замислилася, пригадуючи все, що знала про криміналістичну експертизу волосся. Розуміла, що експертка не дарма просить її уважно подивитися, адже чула, який схвильований у неї голос. Волосина хвиляста, завиток ступеня 1 або 2, а ще виказали, що довжина 21 сантиметр. Так, характерна для жінок, відповіла Ерен, для чоловіка надто довга. То ви через довжину думаєте, що це не волосина вбивці? Ні, за довжиною стать визначити неможливо, тоді на що я повинна звернути увагу? Корінь. Нічого дивного не помічаєте, він, здається, якимось розшарпаним, як пензель. Саме так ми називаємо таке коріння щіткоподібним. Вивчаючи таке скупчення волокон, можна визначити стадію росту волосся. Які ваші припущення? Рідсолі уважно подивилися на схожий на цибулину корінь у тонесенькій плівці. На корінці щось прозоре. епітеліальна тканина, пояснила Ерин. Отже, волосина перебувала у стадії активного росту. Так, сам по собі корінь трохи збільшений. Ця волосина перебувала у пізньому анагені. Фаза активного росту саме закінчувалася. А ця епітеліальна клітина може дати нам ДНК. Ріцолі підвела голову і подивилася на Ерин. «Не розумію, до чого тут зомбі?» «Не треба розуміти мене буквально», – тихо розсміялася Ерин. «Тоді про що ви говорите?» «Подивіться ще раз на цю волосинку». Вивчити її уважно від кореня до кінчика. Ріцулі знову схилилася над мікроскопом і помітила темну ділянку. Колір неоднорідний. Дивіться ще. Неподалік від кореня на волосині є темна ділянка. Що це? Це називається навколокореневим потемнінням, пояснила Ерін. Проток касальної залози сполучається з фолікулом – до складу виділень сельної залози входять ферменти, які відповідають за нищення клітин. Це такий вид перетравлювання. Тому біля кореня ми бачимо оце набухання і темну ділянку. Саме це я хотіла вам показати. Навколо кореневе потемніння. Через нього немає ані найменшої вірогідності, що це волоси на вбивці. Можливо, це з його одягу, але не з голови. Чому? Бо лише після смерті людини корінь стає щіткоподібним, а ділянка навколо нього темніє. Різко підвівши голову, Рідсолі подивилася на Ерін. Після смерті? Так, скальп, з якого випала ця волосина, уже розкладався. Маємо типові процеси, характерні для розпаду. Ця волосина не могла належати вбивці, хіба що він постав із могили. Рідсолі довго не могла здобутися на словах. «Скільки часу минає після смерті, перш ніж настають ці зміни?» – запитала нарешті вона. На жаль, за навколо кореневим потемнінням неможливо визначити, як давно настала смерть. Волосину могли вирвати коли завгодно – в інтервалі від восьми годин до кількох тижнів після смерті. І навіть волосся із забальзомованих трупів теж могло б мати такий вигляд. А якщо вирвана в живої людини волосина полежить якийсь час, тоді теж відбуватимуться ці процеси? Ні, такий розпад має лише, якщо волосина лишається в шкірі мертвої жертви. Її вирвали вже після смерті. Ерин зустрілася поглядом із ошелешеною ріцолі. Ваш невідомий контактував із трупами. Ця волосина пристала до його одягу, а потім до Клейкової стрічки, коли він зв'язував ще доктору Ігеру. Отже, була ще одна жертва, тихо сказала ріцолі. Я могла б запропонувати іншу гіпотезу. Ерен підійшла до іншого столу і взяла маленьку тацю і шматочком. Скотчу, який лежав догори кликою стороною. Цей шматок було знято із зап'ястя доктора Ігера. Я хотіла би дещо показати від... вам під ультрафіолетом. Натисніть, будь ласка, он той вимикач. Рідсолі вімкнули світло. У темряві маленька ультрафіолетова лампочка Ерін моторошно світилася синьо-зеленим. Краймскоп, який використовував мік у будинку ігерів, був набагато потужнішим, але і тут на ділянці клейкої стрічки почали проступати приголомшиві деталі. Скоч, знайдений на місці злочину, може бути справжнім скарбом для слідчого. На клейкій поверхні залишаються фрагменти тканини волосся, відбитки пальців і навіть клітини шкіри, які містять ДНК злочинця. В ультрафіолетовому світлі Ріцолі побачила декілька кілька порошинок і темних корот коротких волосин, а на краєчку стрічки було щось схоже на тонесеньку бахрому. «По всій довжині країв стрічки, знятої з зап'ясть і щиколоток, неперервною лінією йдуть ці волокна. Бачите?» – заговорила Ерин. «Може навіть здаватися, що це штучна бахрома. Але це не так». «Не так». «Якщо ви де-небудь поклали рулон скочу, до країв чіпляються частки поверхні, на якій він лежить. Волокна. Хай би куди ми пішли, за нами тягнуться сліди місць, у яких ми побували раніше. І за цим убивцею також». Ерин клацнула вимикачем. Світло вдарило по очах і Ріцолі закліпала. «Що ж це за волокна? Я покажу вам». Ерин замінила зразок під мікроскопом. Дивіться в окуляр, а я поясню, що це таке. Ріцолі зазирнула в окуляр і побачила темне волокно, закручене у формі літери С. Це з країв клейкої стрічки, сказала Ерін. Я обдувала її гарячим повітрям, щоб поступово знімати нашарування. Оці темні волокна спостерігаються по всій довжині стрічки. А тепер я покажу вам, які вони в перерізі. Ерін дістала... Стекі фотографію. Отакий От вигляд вони мають під електронним скануванням мікроскопом. Це волокна дельтоподібної форми. Бачите? Прикутничок. Йому надають саме такої форми, щоб зменшити забруднюваність. Така дельтоподібна форма характерна для волокон, із яких роблять килими. Отже, це штучний матеріал. Так, подвійне промене заломлення. Рідцолі знала, що коли світло проходить крізь синтетичне волокно, воно часто розщеплюється на два промені, не би проходячи крізь кристал. Це подвійне заломлення променю називається бірефракцією. Кожен тип волокон має власний індекс, який можна виміряти поляризаційним мікроскопом. Це синє волокно має індекс бірефракції 0,063, сказала Ерін. Якийсь конкретний матеріал – тип нейлону, який часто використовується для килимів, бо він міцний, еластичний і мало забруднюється. І, зокрема, оця форма волокон та інфрачервона спектрограма відповідають антронному волокну компанії «Дюпон», яке використовується саме для виготовлення килимів. І цей килим темно-синій? – запитала Ріцолі. Більшість людей обирає для дому інші кольори. «Схоже, це був килимок для машини. Взагалі-то цей відтінок, синій номер 8-0-2, давно став типовим для салонів люксових американських машин, таких як Кадилаки і Лінкольни». Ріцолю одразу зрозуміла, до чого веде Ерин. «Кадилаками часто користуються на похоронах», – сказала вона. «Лінкольнами теж». Вони обидві подумали про одне й те саме. Робота обивці пов'язана з мерцями. Рідсолі намагалися пригадати всіх людей, які можуть контактувати з мертвими тілами. Коп і судмед-експерт, яких викликають на місце підозрілої смерті, паталого анатома з асистентом, бальзамувальник, розпорядник похорону, візажист, який накладає макіяж, щоб покійник мав пристойний вигляд перед тими, хто любив його і прийшов побачити останнє. Тіло проходить через конвейер живих рук. Частки можуть потрапити до всіх і кожного, хто його торкався. «Зникла жінка Гейл Ігер», – задумливо сказала Ріцолі, подивившись на Ерен. «Що? У неї мати померла минулого місяця». Джої Валентайн оживляв мертвих. Ріцолі і Корсак стояли в яскраво освітленій гримерці бюро ритуальних послуг «Вітні» і дивилися, як Джої… Коперсається в косметичці граф Тобіан. Усередині були крихітні баночки хайлайтерами, рум'янами й помадами. Здавалося б, звичайна косметичка з театральним гримом. Але ці креми й рум'яна були створені для того, щоб вдихнути життя землянисто-блідушкіру мерців. Оксамитовий голос Елвіса Преслі в портативному магнітофоні співав «Лаумі Тендер». А Джоі замазував ростене отвори, які лишилися на руках покійниці відчислиних катетерів і внутрішньоартеріальних вливань. «Улюблена музика Місіс Обер», – пояснив Джой, продовжуючи працювати. Інколи він позирав на три фотографії, пришпилені до Мольберта, який стояв біля косметичної кушетки. Рідсолі припустила, що ці фотографії Місіс Обер – Хоча та жінка не мала практично нічого спільного із сірим, змаранілим трупом, над яким зараз працював Джої. Її син каже, що вона фанатка Елвіса, вів далі Джої. Тричі їздила в Грейсленд відвідати його музей і могилу. Він спеціально приніс цю касету, щоб я слухав, поки роблю макіяж. Знаєте, я завжди в процесі намагаюся слухати їхні улюблені пісні чи мелодії – це допомагає налаштуватися. Про людину багато дізнаєшся самої лише її улюбленою музикою. «А який вигляд повинна мати фанатка Елвіса?» – запитав Корсак. «Ну, розумієте, помада яскравіша, зачіска, об'ємніша. Абсолютно не так, як у тих, хто слухає, приміром, Шостаковича. А яку музику слухала місіс Геловел? Не пригадую. Ви лише місяць тому працювали з її тілом». Так, але я не всі деталі запам'ятовую. Жой закінчив накладати на руки тональну основу і підійшов до голови, киваючи в ритмі «You aren't noise band Hold dog». У чорних джинсах і мартинсах він скидався на модного молодого художника, але за полотно йому правила мертва плоть, а засобами творчості слугували пензлі для макіяжу і баночки. Ну, «Потрібно пройтися по ній світло-бронзовими рум'янами», – сказав він, діставши баночку і почав лопаткою змішувати кольори на палітрі з іржостійкої сталі. Так, для старої фанатки Елвіса саме те, що треба. Він втирав рум'яна в щоки покійниці, піднімаючись угору, аж до лінії росту волосся, де з-під чорної фарби визирали сиві корені. Може, ви пригадуєте, як розмовляли з дочкою місіс Геловел, сказала ріцолі, показавши Джої фотографії Гейл-Ігер. Запитайте в містера Вітні, майже всі переговори веде він, я лише асистент, але ви з місіс Ігер мали обговорювати макіяж її матері. Адже цим саме ви займаєтесь? Джої уважніше подивився на фотографії Гейл-Ігер. Так, вона була дуже мила жінка, була. Запитливо подивилась на нього ріцом. «Слухайте, ну я новини дивлюся. Ви ж не думаєте, що вона досі жива?» Джої відвернувся і насупився. Корсак ходив по залі, зазираючи в шафи. «Е, детективи, щось конкретне шукаєте?» «Та ні, просто дивлюся, що у вас тут у Покійницькій». Він щось дістав із однієї з шафок. «А оце плойка?» Так. Ми нашим клієнтам і голови їм, і волосся крутимо, і манікюр робимо. Усе, щоб вони мали якомога кращий вигляд. Я чув, ви в цьому профі. Усі вони задоволені моєю роботою. А що, вони самі вам про це кажуть? – загриготав Корсак. Я про їхніх родичів. Їхні родичі задоволені. Корсак відклав плойку. Ви працюєте на містеревітні? Уже сім років? Десь так. Мабуть, ви пішли до нього щойно школу закінчили. Спочатку я мив автомобілі для процесій і прибирав у цій залі. Відповідав на дзвінки по вечорах, коли просили забрати тіло. Потім містер Вітні дозволив мені допомагати йому з підготовкою тіл. А тепер у нього вже роки беруть своє, і я тут роблю майже все. Отже, у вас, мабуть, і ліцензія є? Джой помовчав. Е, ну, взагалі-то ні. Якось руки не доходять подати заявку. Я просто допомагаю містеру Вітні. Чому б не подати заявку? Це крок уперед у кар'єрі, хіба ні? Моя робота подобається мені такою, як є. Він знову зосередився на місіс Обер. Її обличчя тепер укривав рожевий рум'янець. Джої взяв маленьку щиточку і став розподіляти коричневу фарбу по сивих волосинах брів. Його пальці рухалися обережно, майже пестливо. Більшість чоловіків такого віку з ентузіазмом кидалися у вир життя, а Джої Валентайн вирішив проводити дні в товаристві мертвих. Він байливо збирав тіла по лікарнях і будинках для літніх людей, привозив до цієї чистої, світлої зали Обмивав і обтирав їх, застосовував шампуні, креми і пудри, щоб створити ілюзію, що покійники живі. Гарно, прошепотів він, розтушовуючи рум'яна по щоках місіс обер. Дуже гарно. Ти будеш прекрасна. Отже, ви тут працюєте вже сім років, запитав Корсак. Я ж вам щойно сказав. І так не завдали собі клопоту отримати якийсь документ на підтвердження кваліфікації. Чому ви знову про це запитуєте? Річ у тім, що ви не отримали б ліцензію і знаєте про це, правда? Джой мовчки закляк на місці. Він саме мав узяти помаду. «Старий містер Вітні, знаю про ваше кримінальне минуле», – запитав Корсак. Джой нарешті підвів голову. «Ви ж йому не казали?» Може, варто було, зважаючи на те, що ви до смерті налякали ту бідну дівчину. Мені було всього 18, я помилився. Помилилися? Що, не в те вікно зазирнули? Не за тією дівчиною підглядали? Ми разом до школи ходили, ми були знайомі. Отже, ви зазираєте у вікно лише до знайомих? А що ще ви робили такого, на чому вас не ловили? Кажу вам, це була помилка. Ви прокрадаєтеся до чужих будинків, заходите до спалень, може супити якусь дрібничку, гарненький бюзгалтер чи трусики. Господи! Джою впустив помаду на підлогу і тепер дивився на неї. Вигляд він мав такий, наче його от-от знудить. Знаєте, підглядачі не схильні зупинятися на цьому, Безжально далі Корсак. Вони роблять інші погані речі. Джой підійшов до магнітофона і вимкнув музику. Запала тиша. Він стояв спиною до поліцейських і дивився у вікно, на кладовище через дорогу. Ви намагаєтеся зламати мені життя, сказав він. Ні, Джой, ми просто намагаємося говорити відверто. Містер Вітні не знає. Він не повинен знати. Бо що буде? Де ви були в неділю ввечері? Удома, самі? «Слухайте, я розумію, про що йдеться», – зітхнув Джой. «Знаю, до чого ви хилите, але я вам уже сказав, що ледве був знайомий із містер Ігер. Я просто подбав про її матір. І знаєте, добре подбав. Усі потім казали мені, що вона була як жива. Ви не проти, якщо ми зазирнемо до вашої машини? Навіщо? Просто перевіримо її. Я проти. Але ж ви все одно це зробите, хіба ні?» Лише з вашого дозволу. Знаєте, співпраця з двостороннім процесом, додав Корсак, помовчавши. Джоі не відводив погляду від вікна. «Сьогодні там похорон», – тихо сказав він. «Бачите, скільки лімузинів?» Від самого дитинства я любив дивитися на похоронні процесії. Вони такі гарні, такі поважні. Єдина річ, яку люди все ще чинять правильно. Єдине, що вони не зіпсували. На відміну від весіль, де почалися всілякі дурні витівки, стрибки з парашутом і таке інше. Обмін клятвами у прямому ефірі телебачення. На похоронах ми все ще демонструємо повагу до правильних речей. Машина Джої. Той нарешті підійшов до однієї з шуклят, виняв ключі і віддав Корсаку. Коричнева хонда. Ріцолій і Корсак стояли на парковці і дивилися на сірокоричневе покриття багажника. «Чорт», – сказав Корсак, захряснувши багажник, – «я маю ще попрацювати з цим хлопцем. Ви абсолютно нічого не маєте на нього». Бачили його ноги, здається, 44,5 розмір і темно-синій килимок в авто для поховальної процесії, як і в тисячах інших авто. Це ще не означає, що Джої – убивця, Але це явно і не старий Вітні. Леонту Вітні, роботодавчу Джої, було 66 років. «Слухайте, ми маємо ДНК-убивців», – сказав Корсак. «Тепер подрібно лише взяти ДНК у Джої. Думаєте, він націдить вам чашечку?» «Якщо захоче втриматися на цій роботі, то дивитиметься мені в очі, як собака». І сам про це благатиме. Рідсолі подивилися на кладовище через дорогу, повітря колихалося від спеки. Процесія поважно йшла до виходу. Коли мертвих поховано, життя триває, подумала вона. Хоч би якою була трагедія, життя не стоїть на місці, і я не повинна. Я більше не маю часу на все це, сказала вона. Що? Я маю працювати над власними справами, і я не думаю, що справа Ігорів має щось спільне з Вореном Гойтом. Три дні тому виказали інше. Я помилилася. Вона підійшла до своєї машини, відчинила дверцята і опустила вікна. З розпеченого салону вирвалася хвиля гарячого повітря. Я щось не ляпнув? Ні. Тоді чого ви звалюєте? Вона прослизнула за кермо. Сидіння здавалося страшенно гарячим навіть крізь одяг. «Протягом останнього року я намагалася пережити справу хірурга», – сказала Ріцолі. «Я маю відпустити його і перестати бачити його руку в усьому, що мені трапляється. Знаєте, часом інтуїція – найкраще, що ми маємо. Ключове слово «часом». Інтуїція – це не факти, і знаменита інтуїція копа – не істина в останній інстанції. І взагалі, що таке інстинкт? Скільки разів чуйка підставляла нас? Вона завела двигун. Чорт забирай, надто часто. То це не через мене? Ні, точно. Вона хряснула дверцятами і подивилася на Корсака у відчинене вікно. Він стояв, мружачись від сонця. Очі здавалися вузькими щелинами під буйними кущами бровів. На руках дибки стирчало волосся, густе як шерсть. А його поза, випнуті вперед стегна і згорблені плечі, викликали в неї асоціації з горилою. Ні, вона їхала не через Корсака, але з кожним поглядом на нього відчувала відразу. «Я просто більше не можу гаяти на це час», – сказала вона. «Ви ж розумієте?» Знову опинившись на робочому місці, Ріцолі зосередилася на документах. Їх накопичилося багато. Перш за все, справа чоловіка з літака. Його особу так і не встановили, а понівечене тіло залишилося в морзі. То довго вона не приділяла уваги цій справі. Але навіть розгорнувши папку і продивляючись фотографією аутопсії, Ріцолі й далі думала про Ігорів і чоловіка, в якого на одязі лишилися волосини трупа. Вона перевіряла розклад злитів і посадок Логані, але перед очима стояло обличчя Гейл Ігер, яка всміхалася з фотографії на столику біля ліжка. Вона пригадала галерею фотографій на стіні зали для нарад рік тому під час розслідування справи хірурга. Ті жінки теж усміхалися. Вони ще були живими і теплими. Життя світилося в очах, коли їхні обличчя потрапили в об'єктив. Думаючи про Гейл Ігер, вона не могла не згадати про покійниць, які відійшли раніше. Чи Гейл теж серед них? На поясі завібрував пейджер, і Рідсолі ніби струмом ударило. Попередження про знахідку, який судилося перевернути її день. Вона взяла телефон і за мить уже вибігала з будівлі. «Лабрадор-ретривер?» Доведений мало не до істерики присутністю поліцейських, які стояли поряд, скиглив і рвався з повідка, прив'язаного до дерева. Хазяїн собаки – немолодий чоловік у шортах, сидів неподалік на великому камені, сховавши обличчя в долонях і не звертаючи уваги на благальне скиглення. Власника собаки звати Пол Вандерслот. Мешкає на Рівер-стріт, усього замилю звідси, сказав патрульний Грегорі Даут, який уже убезпечив цю ділянку, почепивши на дерева огорожувальну стрічку. Вони стояли на краєчку муніципального поля для гольфу і дивилися в нетрі парку Stony Brook Reservation. Це місце на південній околиці Бостона було оточене передмістями, але всередині Stony Brook розглядалося 475 акрів нерівного ландшафту, який складався з лисистих пагорбів і долин, голих скель і болотнястих ділянок, оторочених камешами. Узимку до послуг любителів кататися на лижах були 10 миль трас на пересічній місцевості. Улітку люди могли бігати тихими алеями, як і містер Вандерслот, поки собака не привів його до того, що лежало за деревами. «Каже, що бігає тут щовечора із собакою», – сказав офіцер Даут. Зазвичай він спочатку піднімається поїзд Баундері, а потім повертає і біжить уздовж цього боку поля для гольфу. Увесь маршрут приблизно чотири милі, але сьогодні пес вирвався від нього. Вони бігли поїзд Бандері, аж тут Лабрадор кинувся на захід у хащі і не повернувся. Вандерслот побіг його шукати. І мало не перечепився, на шляху лежало це тіло. Далок подивився на бігуна, який сидів, зіщулившись на камені. Зателефонував у 911. З мобільного? Німем. Він знайшов телефон-автомат у Томсом-центрі. Я прибув сюди близько 2.20. Намагався нічого не торкатися. Лише зайшов у хащу достатньо далеко, щоб переконатися, що там справді тіло. Я пройшов ярдів 50 і почув запах, потім іще 50 і побачив його. Повернувся сюди і огородив місце знахідки стрічкою з обох кінців Баундері Роуд. А коли прибули інші? Детективи Сліпер і Кроу приблизно о третій, судмедексперт о третій тридцять. Він помовчав. Я не знав, що ви теж будете. Мене викликала доктор Айлс. «Здається, ми всі припаркувалися на полі для гольфу». Так наказав детектив Сліпер, щоб машин не було видно за леї Енекін. Він не хотів привертати увагу. «Із преси хтось уже був?» «Ні, ми. Я подбав про те, щоб по рації про це не говорили. Пройшовся до телефону автомата». «Добре. Якщо нам пощастить, вони взагалі не з'являться». «Ага», – сказав Даут. А це не один із тих шакалів? Темно-синій Маркіз проїхав полем для гольфу і зупинився перед фургоном медичних експертів. Знайома огрядна постать вивалилася з машини, приглажуючи ріденьке волосся на лисому черепі. «Ні, це не репортер», – сказала Ріцолі. «На цього типа я чекала». Косак перевальцем підійшов до них. «Як думаєте, це вона?» Доктор Айлс каже, що ймовірність дуже висока, і якщо це так, справа перемістилася в межі Бостона. Вона подивилася на Дауда. З якого боку нам підійти, щоб не знищити можливі сліди? Найкраще зі сходу. Сліпер і Кроу вже зняли місце знахідки на відео, сліди взуття з іншого боку. Тіло тягнули з алеї Енакін. «Ідіть он туди, за запахом зоорієнтуєтеся». Ріцолі з корсаком залізли під огороджувальну стрічку і пішли в хащу. Молоді деревці росли густо, як у справжньому ліці. Поліцейські нахиляли голови, але колючі гілки все одно дряпали їм обличчя. До штанів чіплялися галузки-ожини. Вони вийшли на алею для пробіжки і побачили огороджувальну стрічку, яка тріпотіла на гілці. «Чоловік біг отут, коли собака вирвалася від нього», – сказала Ріцолі. «Схоже, що це сліпер лишив тут стрічку». Вони перейшли алеєю і знову заглибилися в хащу. «Господи, здається, я вже чую запах», – сказав Корсик. Ще не побачивши тіло, вони почули моторошне дзищання мух. Сухі гілочки ламалися під ногами з гучними, ніби постріли звуками». Сліпер і Кроу з переш... перекошеними від огиди обличчями відганяли мук. Доктор Айлс сиділа на почепки. Сонце кинуло декілька діамантами... діамантових полисків на її чорне волосся. Ріцолі підійшла ближче і збагнула, чим вона зайнята. «Чорт, краще б я цього не бачила!» – простогнав ошелешений корсак. «Рівень калію...» «В скловидному тілі дозволяє встановити, скільки часу минуло після смерті», – пояснила Айлс. Її оксамитовий голос промовив ці слова майже збудливо. «Точно встановити буде важко», – подумала Рецолі, роздивляючись голе тіло. Айлс поклала його на простирадло, і воно лежало горілець. Очі відвалювалися від знищених спекою тканин голови, горло намистом обіймали… Дископодібні синці. Довге біляве волосся перетворилося на жмут соломи. Роздутий живіт набув жовтовато-зеленого кольору. Від розпаду крові вени стали страхітливо помітними. Під шкірою, не, мов, не мов би, розбігалися чорні ріки. Але всі ці жахливі деталі блякли на тлі процедури, яку виконувала Айлс. Оболонки ока є найчутливішими поверхнями людського тіла – навіть крихітна піщинка чи вія, потрапляючи під повіку, може завдати величезного болю. Тому Рідсолі з Корсаком не могли спокійно дивитися, як Айлс протикає око мертвої жінки голкою 20-го розміру і повільно відсмоктує склоподібну рідину у шприц обсягом 10 кубічних сантиметрів. «Просто прекрасно!» – сказала Айлс втішеним голосом. Вона поклала шприц до наповненого льодом боксу, потім звелася на ноги і королівським поглядом роззирнулася навколо. Температура печінки всього на 2 градуси нижче за температуру черевної порожнини. Комах її звірі не нашкодили тілу, воно тут недовго пролежало. То його просто викинули тут? – запитав сліпер. Забарвлення шкіри вказує на те, що вона померла лежачий горілець, Погляньте, спина темніше через накопичення крові, а знайшли її обличчям униз. Отже, її сюди принесли. Так, менше, ніж 24 години тому. А судячи з вигляду, вона померла набагато давніше, зауважив кров. Так, тканини тіла обвисли, спостерігається суттєве розбухання і шкіра вже відшаровується. А оце носова кровотеча? – запитав Корсок. Кров розкладається і тіло починає очищувати себе. Через розширення газів із нього витісняються рідини. «Час смерті?» – запитала Рідсолі. Айлс трохи помовчала, уважно вдивляючись у страхітливо розпухлі рештки жінки, яку вони всі мали за гейл ігер. Зищання жадібних мух заповнювало тишу. За винятком довгого білявого волосся, цей труп не мав нічого спільного із жінкою з фото, яка самою лише усмішкою могла збавлювати чоловіків. Неприємне нагадування про безрадісну рівність усіх людей і гарних, і звичайних перед комахами і бактеріями, що перетворюють їх на плоть, яка розкладається. «Не можу сказати», – відповіла Айлс. «Поки що не можу». «Вона померла більше, ніж до будому?» – не відступала серед солі. «Так, її викрали в неділю ввечері. Чи могла вона бути мертвою відтоді? Чотири дні залежить від температури навколишнього середовища. На тілі немає пошкоджень, спричинених комахами, і це наводить мене на думку, що його донедавна тримали в приміщенні. На нього не впливали зовнішні фактори». Кімната з кондиціонованим повітрям могла б сповільнити розпад. Рідсол і Корсек ззирнулися, подумавши про одне й те саме: чому невідомий убивця чекав так довго, перш ніж позбутися тіла? У детектива Сліпера затріск тіла рація, і вони почули голоси Дауда. Щойно прибув детектив Фрост і команда судмедекспертів, готові їх зустріти. Зачекайте, сказав Сліпер. Він пробув тут недовго, але через спеку вже мав виснажений вигляд. Цей детектив найстарший у загоні, уже не мав нікому нічого доводити. Йому залишалося не більше, ніж п'ять років до пенсії. Він поглянув на Ріцолі. «Ви над цією справою вже працювали разом із колегами з Нюютона, правильно?» «Понеділка», – неділка, кивнула Ріцолі. «Вестимете справу?» «Добре», – відповіла вона. «Гей, ми раніше за неї прибули на місце знахідки», – заперечив Кроу. «А викрадення відбулося в Ньюйтоні», – докинув Корсак. «Але тепер тіло в Бостоні», – відрізав Кроу. «Господи, навіщо нам сперечатися про це?» – зітхнув Сліпер. «Я веду справу», – сказала Рідсолі. «Вона моя». Дивилася на Кроу, не відводячи погляду, намагаючись спровокувати його кинути їй виклик. Тут мало спалахнути їхні звичне суперництво. Кутик губ у кров почав зводитися в бриткій зневажливій посмішці, а потім сліпер сказав у свою рацію. «Справу веде детектив Ріцолі». Він знову поглянув на неї. «Готові прийняти судмит експертів?» Вона подивилася на небо. Зараз у по пообіді сонце вже спустилося за верхівки дерев. Нехай приходять, поки що бодай щось видно. Труп у лісі, а день згасає. Це їй не подобалося». Де є дерева, є і тварини, готові розтягнути по хащах рештки тіла і докази. Дощі змивають спирмою кров. Ткани не може розвіяти вітром. Немає дверей, які захищали б від перехожих. На місце знахідки тіла легко потрапляють цікаві заброди. Рідсолі розуміли, що експерти-криміналісти мають терміново прочесати ліс. Вони озброїлися металодетекторами, гострими очима та спеціальними мішками – які от-от мали наповнитися страхітливими скарбами. Видершись із хащі на поле для гольфу, вона обливалася потом і почувалася брудною. Їй вже набридло вбивати на собі комарів. Зупинилася витрусити з волосся дрібні гілочки і відчистити штани від колючок. Підвивши голову, раптом помітила світловолосого чоловіка в костюмі і краватці. Він стояв біля фургона експертів-криміналістів, притиснувши до вуха телефон. Рідсолі підійшла до патрульного Дауда, який і далі охороняв вхід на місце знахідки. «Що це за тип у костюмі?» – запитала вона. Дауд глянув на чоловіка. «О той?» – «Каже, що з ФБР». «Що?» Тицьнув мені підніс жетон і намагався пройти повз мене. «Я сказав, що ми спочатку маємо узгодити з вами». Здається, йому це не надто сподобалося. Як сюди занесло ФБРника? От і я про це. Ріцолі кілька секунд дивилася на агента. Його присутність не відчувала нічого доброго. Вона вела цю справу і не хотіла жодних затихань на свою сферу повноважень. А цей чоловік зі своєю армійською виправкою діловим костюмом уже мав такий вигляд, ніби весь ліс належав йому». Ріцолі підійшла до нього, але він не звертав уваги, аж поки вона не зупинилася зовсім поруч. «Вибачте», – сказала Ріцолі, – «я так розумію, ви з ФБР?» Він закрив кришку телефону і озирнувся до неї. Ріцолі побачила мужні, чітко окреслені риси обличчя і погляд, який не виказував жодних емоцій. «Я детектив Джейн Ріцолі, і я веду цю справу», – сказала вона. «Чи не могли б ви показати свій жетон?» Він дістав жетони з кишені піджака. Рідсолі роздивлялася бляху і відчувала на собі погляд, який цей чоловік оцінював її. Їй стало неприємно від його мовчасного схвалення, від того, як він довірив їй справу, ніби був головний. – Агент Гебріел Дін, – сказала вона, віддаючи йому жетон. – Так, мем. – Чи можу я запитати, що тут робить ФБР? «Не знав, що ми по різні боки барикади. Я цього не казала. Ви чітко даєте зрозуміти, що мене тут не має бути. ФБР зазвичай не з'являється на наших місцях злочину. Я лише запитую, чим цей конкретний випадок привернув вашу увагу. Ми отримали повідомлення від поліції Нюйтона про бивство в будинку Ігорів. Відповідь не було вичерпною». Цей чоловік надто забагато замовчував, спонукаючи Ріцолі розпитати його. Приховування інформації було способом виявити силу, і Ріцолі зрозуміла, яку гру він веде. «Можу собі уявити, скільки рутинних повідомлень про злочини вам надходить», – сказала вона. «Так, багато». «Ви отримуєте інформацію про всі вбивства?» «Так». «А оце? Воно чимось особливе?» Він мовчки подивився на неї фірмовим поглядом, у якому годі було щось прочитати. «Я думаю, жертви пояснили б вам». Її гнів урвався на поверхню, як шматок деревини, які намагаються втримати під водою. «Тіло знайшли лише кілька годин тому», – сказала вона. «Вам тепер про вбивство повідомляють у режимі реального часу?» Його губи ворохнулись, складаючись у щось схоже на посмішку. Ми намагаємось бути в курсі, детективи, і були б вдячні за інформацію про те, як просувається розслідування. Результати отопсії, трасологічна експертиза – усі заяви-свідки. Документів буде багато, я розумію. І всі вони вам потрібні? Так. Є якась причина? Хіба нас не повинно цікавити вбивство і викрадення? Ми хочемо бути в курсі цієї справи. Він здавався сильним і поважним, але це не зупинило Ріцолі. Кидаючи йому виклик, вона підійшла ближче. І коли ви розпочнете командувати, розслідування ведете ви. Я тут лише для того, щоб допомагати. Навіть якщо я не бачу потреби в цьому. Він подивився на двох працівників моргу, які вийшли із лісу і завантажували у фургон ноші з рештками тіла. «Яка різниця, хто веде справу, якщо ми впіймаємо вбивцю?» – тихо запитав він. Вони дивилися, як фургон везе нещасне тіло на нові знущання, світло зали для рослин. Гебріел Дін своєю відповіддю разюче ясно нагадав їй, як мало значення мають питання субординації. Гейл Гігер було однаково, хто піймає вбивцю. Вона просила лише правосуддя». Хай би хто став його посередником – правосуддя, ото і все, що Ріцоля її завинила. Але вона відчувала і гнів, коли результати її важкої роботи привласнювали колеги. Багато разів бачила, як чоловіки виходили вперед і зверхньо вимагали віддати їм справи, які вона роздобувала з нуля. Зараз вона такого дозволити не могла. «Я вдячна за пропозицію допомогти», – сказала зрештою, – «але гадаю, що зараз у нас усе під контролем. Якщо ви будете нам потрібні, я повідомлю». Розвернулася і відійшла від нього. «Здається, ви не розумієте ситуацію», – сказав Дін. «Ми тепер в одній команді. Не пригадую, щоб зверталися до ФБР по допомогу». «Усе узгоджено з вашим шефом, лейтенантом Маркетом. Хочете переконатися?» запитав він, простягаючи їй свій телефон. «Я маю власний телефон, дякую. Тоді прошу зателефонувати йому, щоб ми не гаяли час на боротьбу за територію». Вона була ошелешена тим, як легко він увійшов у гру і тим, як точно вона його оцінила. Цей чоловік був не з тих, хто спокійно стоятиме за лаштунками. Вона вийняла телефон і стала тиснути на кнопки. Але ще до того, як Маркет відповів, Ріцолі почула, як її кличе Даут. «Детектив Сліпер», – да, сказав Даут, давши їй рацію. «Ріцолі», – кинула вона, натиснувши кнопку. Крізь потріскування долин, долинув голос Сліпера. «Варто було б вам повернутися сюди. Що там у вас?» «Ей, краще б ви самі подивилися. Ми приблизно за 50 ярдів на північ від місця, де знайшли друге тіло». «Друге тіло?» – Ріцолі тицнула рацію Дауду і кинулася до лісу. Вона так поспішала, що не одразу помітила Габріела Діна, який йшов за нею. Лише почувши, як тріснулася гілочка, вона озирнулася і побачила, що він зовсім поряд. Обличчя у нього було похмуре і відсторонене. Ріцолі почувалася надто знервованою, щоб сперечатися з ним, тому просто пішла далі. Вона побачила чоловіків, які понуро стояли під деревами, наче плакальники на похоронах, але німій. Сліп розвернувся на неї, і вони зустрілися поглядом. «Вони щойно закінчили перший обхід із металодетекторами», – сказав він. Експерт саме прямував назад до поля для гольфу, коли спрацював сигнал. Ріцолю увійшла в коло і сіла на почепки, щоб роздивитися, що вони знайшли. Череп лежав окремо від тіла, яке всохло майже до самого скелета. Золота коронка зблиснула в забитому брудом роті, мов зуб пірата. Рідсолі не побачила ані одягу, ані його решток, лише голі кістки, на яких ще, де-не-де, лишилися шматки гнилої плоті. Пасма каштанового волосся поприлипали до листя. Схоже, тіло було жіночим. Ріцолі підвелася, уважно дивлячись під ноги. Комарі обліпили її обличчя і пили кров, але вона не зважала на біль і бачила лише опале листя і густий підлісок. Постуральний краєвид, на який вона зараз дивилася, із жахом. Скільки ще мертвих жінок лежить у цих хащах? Це його звалище? Вона озирнулася і подивилася на Гебрія Ладіна. Це він сказав. Він сидів на навпочепки за кілька футів від неї та просіював листя руками, одягненими в рукавиці. Ріцолі навіть не бачила, коли він устиг їх не тягнути, і от він підвівся, зустрівшись з нею поглядом. «Ваш убивця користувався цим місцем, – сказав Дін, – і, можливо, скористається знову, якщо ми його не сполохнемо. У цьому і складність – тримати все в секреті, якщо ви не сполохнемо». Хаєте його, є шанси, що він повернеться. Не для того, щоб викинути тут наступне тіло, а просто, щоб побути, знову відчути збудження. Він з відділу аналізу поведінки, правда? Не відповідаючи на її запитання, він озирнувся і подивився на фахівців, які вишукувалися в хащі. Якщо вдасться приховати це від преси, у нас, можливо, є шанс. Однак ми мусимо подбати про це зараз. Ми... За допомогою самого лише цього слова він став, став її союзником, без її прохання, згоди. І от він стояв тут і роздавав накази. Я найбільше, найбільше дратувало те, що всі інші слухали їхню розмову і розуміли, що її авторитет піддається сумніву. Лише Корсек зі своєю звичною безпорядністю насмілився втрутитися. Даруйте, детектива Ріцолі», – сказав він. Що це за чоловік? Агент ФБР, відповіла вона, не відводячи погляду від Діна, а чи міг би мені хтось пояснити, коли ця справа встигла потрапити під федеральну юрисдикцію? Не встигла, сказала Ріцолі, і агент Дін уже збирається йти. Хто його проведе? Вони з Діном дивилися в очі одне одному. Потім він віддав їй честь, мовчки визнаючи, що програв цей раунд. Я сам зможу знайти дорогу. І з цими словами він розвернувся і пішов назад до поля для гольфу. «Що вони собі думають, ці ФБРівці?» – уголос голос міркував Корсак. «Вічно мають себе за королів!» «Навіщо бюро сюди поткнулося?» «Якби ж я знала», – відповіла Ріцолі, дивлячись у хащу, до якої зайшов Гебріел Дін, і проваджаючи поглядом його сіру постать, Ледь видиму в сутінках. Лейтенант Маркет прибув за півгодини. Зазвичай ріцолі анітрохи не подобалася присутність старших за званням. Вона не любила, коли вищий за рангом офіцер стояв над душею під час роботи. Однак Маркет не втручався. Він просто зупинився посеред дерев, мовчки оцінюючи ситуацію. Лейтенанте, покликала його ріцолі. Ріцолі, коротко кивнув він їй. Що тут з. Знадобилися федералам. Вони прислали агента і вимагають повного доступу до перебігу розслідування. Так, запит пройшов через комісаріат. Отже, все було узгоджено вище? Ріцолі дивилась, як команда експертів спаковує свої інструменти і повертається до фургона. Усе це відбувалося на території Бостона, однак тут, у темному закутку парку, вона почувалася самотньо ніби в справжній лісовій хащі. Вітер ж бурляв листя і розносив запах гнилизни. Під деревами Ріцолі бачила вогник. Баррі Фрост присвічував собі ліхтариком, знімаючи з дерев стрічку, прибираючи всі сліди того, що тут побувала поліція. Починаючи з сьогоднішнього вечора, вони мали організувати засідки – Жага відчути запах плоті, що розкладається, могла привезти убивцю назад у цей безлюдний парк, до тихої хащі. Отже, не, я не маю вибору, запитала вона. Мені доведеться співпрацювати з агентом Діном. Я запевнив комісаріату тому, що ми готові співпрацювати. Чому бюро зацікавилося цією справою? А в Діна ви не запитували? Це однаково, що з отим деревом говорити, жодної відповіді. Я від цього не в захваті, ми повинні все йому розповідати, а він ні чорта нам не, зоб не зобов'язаний казати. Може, у вас просто неправильний підхід до нього? Черговий закид, наче змащена отрутою стріла, яка встромилася в її тіло. Вона зрозуміла, не висловлене ти б на себе подивилася, ріцсолі. Солі, ти всіх чоловіків доводиш до сказу». «А ви зустрічалися особисто з агентом Діном?» – запитала вона. «Ні, пощастило вам!» – саркастично розсміялася вона. «Слухайте, я спробую щось розвідати, а ви просто постарайтеся працювати з ним, гаразд?» «А я хіба не працювала? Судячи з телефонної розмови, ні. Я чув, що ви його вигнали з місця знахідки. Хіба це співпраця?» Він поставив під сумнів мій авторитет. Я мала дещо прояснити одразу ж. Справу веду я. Так чи ні? Так, помовчивши, визнав він. Я сподіваюся, що Ген Дін також це розуміє. Я про це подбаю. Маркет обернувся і подивився на хащу. Отже, маємо два тіла. Обидва жіночі? Судячи з пасом волосся і розміру скелетних кісток, друге тіло жіночі м'яких тканин майже не залишилося. Тіло постраждало від птахів і тварин, але явної причини смерті не видно. Ви впевнені, що в тій хащі більше немає трупів? Собаки нічого не знайшли. Дякувати Богу, зітхнув Маркет. У ріцолі завібрував пейджер. Вона впізнала номер на дисплеї, відділ медичної експертизи. Точнісінько, як минулого літа, тихо промовив Маркет не відводячи погляду від хащі. Якраз у цій порі почав убивати хірург. Спека, сказала Ріцолі, дістаючи мобільний, вона пробуджує чудовиськ. На моїй долоні лежить свобода. Вона має форму крихітного білого п'ятикутника. На одному боці витиснено МСД-97, 4 міліграми декадрону. П'ятикутник – гарнесенька форма для таблетки. Вона особлива, не те, що ці нудні диски чи торпедоподібні капсули. Такий зад, задом свідчить про сплеску яви, іскру фантазії. Мабуть, маркетологи з мерк і ко сиділи за круглим столом у залі для нарад і запитували одне одного, як забезпечити миттєву впізнанність нашої таблетки. І в результаті вони зупинилися на цьому дизайні. Я тикутник, лежить на моїй долоні, наче крихітний діамант. Я беріг цю, беріг цю таблетку, ховав у дірочці в матраці, чекаючи вдалого моменту, щоб випробувати її чарівну силу. Я чекав знаку. Тепер сиджу, скорчившись на своєму ліжку з книжкою на колінах. Камера бачить лише сумлінного читача. Обкладинка повного зібрання творів Вільяма Шекспіра надійно захищає від неї мою руку і те, що я тримаю. Внизу над ніями у спальній залі волає телевізійна реклама. По столу для пінг-понгу постукуючи вистрибує м'ячик. Ще один захопливий вечір у в'язничному блоці. За годину пристрій внутрішнього зв'язку скаже, що час відходити до сну. Від металевих сходинок відлунюють кроки, люди полізуть наверх до своїх камер. Тут командує переговорний пристрій, і кожен пацюк, підкорюючись йому, слухняно зайде до своєї клітки. У наглядацькій вишці на комп'ютері введено команду, і всі двері камер одночасно замкнуть пацюків на ніч. Я горблюся, схилившись над книжкою, ніби літери надто дрібні. Страшенно уважно дивлюся в текст. Дванадцятої ночі. Дія третя, сцена третя, вулиця. Входять Себастьян і Антоніо. Тут нема на що дивитися, друзі мої. Просто сидить собі чоловік на своєму ліжку і читає. І раптом, закашлявшись, рефлекторно підносить руку до горла. Камера не бачить крихітної опігулочки в моїй руці, не бачить, як мій язик втягує її до рота наче гірку обладку. Я проковтнув декадрон насухо, не запиваючи. Він такий маленький, що легко проходить горло. Ще до того, як він почне розкладатися у шлунку, я уявляю собі його силу, яка вирує в кровотоці. Декадрон – ринкова назва дексаметазону. Це глюкокортикостероїд, який чинить сильну дію на всі органи людського тіла. Такі стероїди, як декадрон, впливають на все, від рівня цукру в крові до затримки рідини і синтезу ДНК. Без них тіло розпадається. Вони допомагають підтримувати кров'яний тиск і боротися зі стресом від інфекції і травм. Впливають на ріст кісток і здатність мати дітей, на імунітет і збільшення м'язової маси. А ще вони змінюють склад крові. Коли нарешті двері кліток замкнено і гасне світло, я лежу і рахую свій пульс. Уявляю кров'яні тільця, які струменять по винах і артеріях. Я багато разів дивився на еритроцити і лейкоцити в мікроскоп. Знаю форму і функцію кожного з них. З одного погляду в мікроскоп я можу сказати, чи нормальні у вас показники – Можу подивитися на поле під мікроскопом і одразу визначити відсоток різних видів лейкоцитів – білих клітин крові, які захищають нас від інфекцій. Це називається лейкоцитарною формулою. І я за часів роботи в лабораторії безліч разів визначав її для різних пацієнтів. Думаю про власні лейкоцити, які циркулюють моїми венами. Буквально в цей момент Кількість окремих їх видів змінюється. Таблетка декадрону, яку я проковтнув 2 години тому, уже встигла розсмоктатися в шлунку, і гормон нортує в організмі, проявляючи свої чари. Кров, узята на аналіз із моєї вени, разюче відрізнятиметься від норми величезної кількості білих кров'яних клітин із сегментовними ядрами гранулоцитів. Це й які автоматично линують навалою, щойно з'являється сигнал про сильне інфекційне ураження. Студентів-медіків навчають, що коли чутно стукіт копит, думати потрібно про коней, а не про зебр. І лікар, який побачить результати мого аналізу крові, явно думатиме про коней. Він діє абсолютно логічного висновку. Йому і на думку не спаде, що цього разу повз нього насправді мчить зебра. Рідсолі перевдягнулася в спеціальній кімнаті біля зали для аутопсії. Натягнувши халат, бахіли, рукавички і шапочку, вона не мала часу сходити в душ, відколи моталася по хащі Стоні тонів У цьому надміру прохолодному приміщенні під застигав на шкірі, і поїсти вона теж не встигла, тому в голові паморочилися від голоду. Вперше протягом своєї кар'єри вона подумала – чи не скористатися ментоловим бальзамом віск, щоб перебити запах прозекторії. Але встояла, вона завжди обходилася власними силами, а використання бальзаму вважала ознакою слабкості. Копись з відділу вбивств має бути здатний опоратися з усіма аспектами своєї роботи, навіть найнеприємнішими, і вона вперто вдихала запахи аутопсії такими, якими вони були, поки її колеги ховалися за ментоловою завісою. Рідсолі востанні глибоко втягнула чисте повітря і штовхнула двері до наступного приміщення. Вона знала, що на неї чекає доктор Айлси Корса, але не очікувала, що Гебріел Дін також приїде. Він стояв по той бік столу для розтинів, його сорочку і краватку прикривав білий халат, Обличчя Корсака явно свідчило про втому. Він стояв, понуривши плечі, але Аген Дін з вигляду не був ані виснаженим, ані пригніченим. Його свіже гарне обличчя псувало хіба сутінкові тіні на підборідді. Він, опевнено, дивився на неї як людина, яка має повне право бути тут. Під яскравим світлом ламп тіло здавалося ще моторошнім, аніж кілька годин тому. З носа і рота й далі текли кров, лишаючи смуги на обличчі. Живіт роздуло так, ніби жінка була на останньому місяці вагітності під шкірою напнулися наповнені рідиною пухирці, а з деяких ділянок тулуба шкіра взагалі відшарувалася. Під грудьми вона збрижилася, наче зім'ятий пергамент. Ви вже взяли відбитки? зауважила Рецолі, помітивши змащені чорнилом кінчики пальців. «Щойно перед тим, як ви зайшли», – відповіла доктор Айлс, не відводячи погляду від візка з інструментами, який Йошима підкотив до столу. Айлс більше цікавилася мертвими, ані живими, і, як завжди, не зважала на емоційну напругу в залі. «Щось удалося дізнатися, перш ніж ви змастили руки чорнилом». «Ми здійснили зовнішній огляд», – сказав агент «Обрізали нігті, обклеїли руки клейкою-стрічкою і зняли її. Можливо, знайдемо волокна». «А коли ви сюди прибули, агент «Коли я приїхав, він був уже тут», – сказав Корсак. «Здається, у когось вигідніше місце в харчовому ланцюгу». Якщо Корсак хотів підігріти її з роздратування, йому це вдалося». Під нігтями в жертви можуть лишитися часточки шкіри нападника. У стиснутих кулаках інколи можна знайти нитки чи волосини. Огляд рук жертви – дуже важливий етап аутопсії, і вона його пропустила. Один був присутній. «Ми вже встановили особу», – сказала Айлс. «Знімки зубів Гейл Ігер он там, на негатоскопі». Рідсолі підійшла до негатоскопа і подивилася на плівки. Зуби світилися, як маленькі моторошні надгробки на тлі чорної плівки. Стоматолог місіс Ігер торік ставив їй золоту коронку, ось тут, номер 20, і пломби зі срібною амальгами, номер 3, 14 і 29. І це збігається з зубами трупа? Доктор Айл скімнула. Я не маю сумніву, що це ті... тіло Гейл Ігор. Ріцолю знову обернулася до тіла на столі і зосередилася на низці набряків навколо шиї. Рентген шийного відділу робили? Так, розірвано обидва верхні відростки щитоподібного хряща. Можна припустити, що жертв душили руками. Айлс звернулася до Йошими. Він завжди працював мовчки, ніби привід, і інші часто взагалі забували, що він тут. А тепер підготуємо її до взяття вагінальних проб. Те, що відбувалося потім, вразило рід солі. Тіло жінки після смерті просто не могло зазнати більшої наруги. Це було гірше, ніж ростень черева, гірше, ніж оголене серце і легені. Йошима зігнув м'які ноги і широко розсунув стегна жінки. «Детективе», – звернувся Йошима до Корсака – який стояв найближче до лівого стегна гейл-ігр. «Можете потримати цю ногу?» Корсак перелякано витріщився на нього. «Я? Просто тримайте коліно зігнутим, отак, так, щоб ми могли взяти проби!» Корсак неохоче взявся за трупа, але потім відсахнувся. Виргній шар шкіри лишився у нього на рукавичці. «Господи боже мій! Шкіра все одно відшаровуватиметься!» Хоч би що ви робили. Просто тримайте стегно, будь ласка. Гаразд?» Корсак, шви... Корсак швидко видихнув. Крізь сморід, який наповнював приміщення, Ріцуль відчула ментоловий запах вікс. Корсак принаймні не став геройствувати, а змастив шкіру під носом бальзамом. Скрививши обличчя, він узяв за стегно і відвів його вбік, виставляючи на огляд статеві органи Гейл Ігер. От тепер справді сексапільно, пробурмотів він. Доктор Алс спрямувала світло на промежину і обережно розділила розпухлі статеві губи, щоб відкрити отвір піхви. Хоч би як добре трималася ріцолі, вона не могла дивитися на це втручання і відвернулася. Вони із Діном зустрілися поглядами. До цього моменту він спокійно й відсторонено дивився на всі маніпуляції з тілом. Однак тієї миті Рецолі побачила в його очах гнів. Такий самий гнів, який відчувала вона, адже якийсь чоловік довів Гейл Єгер до цього остаточного розпаду. Вони дивилися одне на одного. На якийсь час лють об'єднала їх, і суперництво забулося. Доктор Айлс струмила в піхву тампон, потім розмазала зразок по скельці мікроскопа і поклала скельці на тацю. Далі вона взяла ректальний тампон. Цей зразок також потрібно було проаналізувати на наявність сперми. Коли вона зібрала все необхідне і ноги мертвої жінки знову лежали на столі, Ріцолі вже думала, що найгірше позаду. Навіть коли Айлс почала робити ростин ігрикоподібної форми, рухаючись від правого плеча до нижнього краю грудної кістки, Ріцолі і далі вважала, що жертвою не можна, Зробити нічого принизливішого, аніж те, що вона вже побачила. Айлс саме готувалася зробити ростин від лівого плеча, аж тут Дін запитав. А як щодо мазка піхви? Зразки буде відправлено в лабораторію, сказала доктор Айлс. Ви не дивитиметеся мазок? У лабораторії зможуть знайти ДНК сперми, навіть коли вона висохне на скельці. Це ваш єдиний шанс подивитися на свіжий зразок. Доктор Айлс зупинилася, приклавши кінчик скальпеля до плеча трупа. Вона замислено подивилася на Діна, а тоді сказала Йошимі, додайте на це скельце кілька крапель соляного розчину і покладіть його під мікроскоп. Буквально секунда, і я гляну, що там. Далі за планом був ростин живота. Скальпель Мори Айлс надрізав шкіру роздутого черева. Сморід внутрішніх органів, які розкладалися, виявилися нестерпними для Ріцолі. Похитуючись, вона відійшла і, задихаючись, стала надумивальником. Картала себе, що по-дурному намагалася довести свою витримку. Агент Дін, можливо, дивився на неї зараз і відчував свою вищість. Ріцолі не помітила, щоб у нього над верхньою губою блищав бальзам. Вона і далі стояла спиною до столу. І радше слухала, аніж дивилася, як відбувається аутопсія. Чула, з яким сильним шумом повітря проходить крізь вентиляційну систему, як тече вода і грюкають металеві інструменти. А потім Йошима покликав з тривуженим голосом. «Доктор Айлс, що? Я поклав скельце під мікроскоп і... там є сперма? Краще подивіться самі!» У голові вже не паморочилася. Ріцолі озирнулася і побачила, як Айлс стягнула рукавички і сіла за мікроскоп. Роздивлялася зразок, а Йошима стояв над нею. «Бачите?» – запитав він. «Так», – прошепотіла Айлс і відсунулася від мікроскопа. Вигляд у неї був ошелешений. «Тіло знайшли близько другої дня?» – запитала вона в Ріцолі. «Приблизно. А зараз дев'ята вечора. То там є сперма чи ні?» – втрутився Корсак. – Так, є, – відповіла Айс, Рухлива. – Тобто, – насупився Корсак, – сперматозоїди рухаються? – Так. У кімнаті запала тиша. Усі знали, що означається знахідка, і всіх це спантеличило. Як довго сперматозоїди залишаються рухливими? – запитала Рецолі. – Залежить від середовища. – Як довго? – Після еякуляції вони можуть зберігати рухливість протягом одного-двох днів, що найменше половина цієї сперми під мікроскопом рухається. Еякулят свіжий, можливо, йому не більше доби. «А як давно померла жертва?» – запитав Дін. «Зважаючи на рівень калію в скловидному тілі, з якого я взяла зразок, приблизно 5 годин тому ця жінка мертва щонайменше 60 годин». Знову запала тиша. Рідсолі бачила на всіх обличчях один і той самий висновок. Вона поглянула на Гейл Ігер. Її тулуб тепер було розпанахано, а всі органи виставлені на огляд. Притиснувши руку до рота, ріцолі кинулася до умивальника. Вперше за всю кар'єру копа її знудило. Він знав, сказав Корсак. Цей сучий син знав. Вони стояли разом на парковці біля будівлі. Кінчик сигарети Корсака світився жовто-гарячим. Після холодного прозекторію паркий літній вечір здавався майже приємним, як і завіси темряві замість безжального лампового світла. Ріцолі почувалися приниженою через вияв слабкості, а головне через те, що агент Дін був там і все бачив. Принаймні, йому вистачило тактовності нічого не сказати. Він дивився на неї байдуже, без, без співчуття і без насмішки. Саме Дін сказав їй подивитися на сперму. Вів далі корсак. Як там називається цей тест? Мазок. Так, оцей мазок. Айлз навіть не збиралася на нього дивитися. Вона хотіла, щоб він спершу висох. І тут оцей федерал втручається і каже доктору, що треба робити, ніби він точно знав, що потрібно шукати, і що ми знайдемо. Звідки він знав? І до чого взагалі ФБР у цій справі? Ви перевіряли родину вбитих? Було там щось, що могло зацікавити ФБР? А нічогісенько. Може вони вплутались у якусь небезпечну справу? Ви так говорите, наче ігери самі винні, що їх убили. Він був лікар. Може, йдеться про оборудки ліків? Може, він був свідком? Щодо нього – усе чисто. Щодо його дружини – теж. Цей кооп Диргрейс наводить на думку про страту. Може, це символ перерізати йому горло, щоб він замовк? Господи, Ріцолі, ви все ставите до гори дрігом. Ми спочатку думали про збочинця, який убиває заради задоволення, а ви тепер поринули в теорію змови. Я намагаюся зрозуміти, чому втрутився дін. Бюро зазвичай начхати на те, чим ми займаємося. Вони не лізуть у наші справи, ми не ліземо в їхні. І всіх це влаштовує. Ми не просили їхньої допомоги у справі хірурга. Опоралися власними силами. Працювали із власним психологом-консультантом. Їхній відділ аналізу поведінки занадто зайнятий. Вони плазують перед Голлівудом замість... Приділити нам, бодай, крихту уваги. Тоді що такого особливого в цій справі? Чим відрізняється ігри? Ми не знайшли нічого, сказав Корсак. Жодного боргу, жодної фінансової проблеми, жодної судової справи. Ніхто про них слова поганого не сказав би. Тоді чому справою зацікавилася ФБР? Поміркувавши, Корсак сказав. Можливо, ігери мали впливових друзів, і ті зараз до Домагаються правосуддя. А хіба Дін не міг просто сказати нам це? Федерали взагалі не люблять нічого пояснювати. Ріцолі озирнулася на будівлю. Майже настала північ, а вони так і не бачили, що Мора Айлс поїхала. Коли Ріцолі виходила, Айлс, Айлс диктувала звіт і попрощалася коротко. Королева покійників звертала мало уваги на живих. «А я хіба відрізняюся? Коли я вночі лежу в ліжку, то бачу обличчя мертвих!» «Ця справа не зводиться лише до вбивства ігерів», – сказав Корсак. «Тепер маємо ще одні рештки!» «Думаю, тепер Джо і Валентайн може спокійно жити», – сказала Ріцолі. «Ми вже знаємо, звідки взялася темна волосина. Вона належала жертві, убитій раніше». «Я не закінчив із Джо, потрібно ще покопатися!» Щось маєте на нього? Шукаю. Знадобиться дещо солідніше, аніж давнє звинувачення в уаїеризмі. Але цей Джої ненормальний. Не може нормальна людина ловити кайф від розмальовування ротів мертвим бабцям. Щоб убивати, мало бути ненормальним. Рід Солі подивилася на будівлю, думаючи про Мору Айлс. Певною мірою ми всі ненормальні. Так, але ми нормальні ненормальні. А Джої, він геть збочений. Рідсолі розсміялася. Ця розмова перетворилася на абсурд, і вона вже не намагалася знайти в ній якийсь сенс. Що я такого сказав? Усе це починає тиснути на мене. Рідсолі обернулася до своєї машини. Я маю повернутися додому і трохи поспати. На наступний огляд приїдете? Приїду. Завтра ввечері Айлс разом із антропологом-криміналістом мали оглянути рештки іншої жінки. Ріцолі не бажала знову приїжджати до цього будинку жахів, але уникнути обов'язку не могла. Вона підійшла до машини і відімкнула відмін... дверцята. Агов, Ріцолі!» – крикнув Корсак. «Що, ви вечеряли? Хочете бургер?» Будь-хто скопів міг отак запросити іншого» розслабитися на кілька годин із гамбургером і пивом після важкого дня. У такому запрошенні не було нічого особливого чи неправильного, і все-таки рицолі стало незручно, бо вона відчула самотність і відчай, які крилися за цими словами, а вона не хотіла потрапити в клейку павутину поривань цього чоловіка. «Може, якось іншим разом», – відповіла вона. «Ага, добре, іншим разом». Він махнув їй рукою і пішов до своєї машини. Удома Ріццолі виявила на автовідповідачі повідомлення від свого брата Френкі. Гортаючи пошту, вона слухала його голос і уявляла собі самовпевнену постать і агресивне обличчя. «Привіт, Жені, ти там?» Довга пауза. «О, чорт! Слухай, я геть забув, що завтра у мами день народження. Може, купимо спільний подарунок від нас двох?» «Підпиши його моїм іменем також. Я тобі поштою вишлю чек. Просто скажи, скільки я тобі винен, гаразд? Бувай. А між іншим, ти як?» Перед солі пошбурили листи на стіл. «Так, Френкі, ти мені за минулий подарунок так і не віддав гроші», – пробурмотіла вона. У будь-якому разі Френкі запізнився. Подарунок вже доставили – набір рушників персикового кольору з вишитими на них ініціалами Анджели. Цього року Джені віддадуть належне, хоча що від цього зміниться? Френкі завжди мав тисячу виправдовувань, і мама надавала їм величезне значення. Він був сержант-інструктор на базі морської піхоти Кемп Пентлот, і Анджела страшенно переймалася його безпекою, наче він у тих моторошних не трища в Каліфорнії щодня виходив на бії з ворогом. Вона запитувала навіть, чи Френки добре годують? Ну, звісно, мамо, у морській піхоті твоє 220-фунтове дитятко здохне з голоду. А насправді це Джейн сьогодні півдня нічого не їла. Ти принизливе блювання в залі для аутопсії спорожнило її шлунок, і зараз вона була страшенно голодною. Провела рейд на полицях і знайшла справжній скарб ледачої жінки – бляшанку консервованого тунця, старкіст і жменю сол... солоних крекерів. Рибу вона з'їла, навіть не перекладаючи в тарілку. Все ще голодно повернулася до шафи і знайшла консервовані персики. Їх також з'їла, злизуючи сироп із виделки і роздивляючись карту Бостона. Пришпилино до стіни. Стоні Брук Резервейшн був широкою зеленою смугою, оточеною перед містем. Вест Роксбері і Клерендон Гілз на півночі. Дедгем і Рідвіль на півдні. Кожного літнього дня сюди прибували численні родини, любителі пікників, пікніків і пробіжок. Хто помітить самотнього чоловіка, який їде у своїй машині вздовж алеї Некін? хто зверне увагу на те, що він зупинився на парковці і дивиться в хащу. Парк на околиці – велика принада для всіх, хто втомився від бетону і асфальту, перфораторів і сирен. І серед тих, хто шукає спасіння в затінку і прохолоді трави і дерев, був той, хто приїхав із зовсім іншим наміром – хижак у пошуках місця, де можна викинути здобич. Ріцолі немов би бачила – все на власні очі, густий ліс і килим опалого листя, світ, у якому комахи й дикі тварини з радістю допоможуть прибрати рештки. Вона відклала виделку і та голосно ляснула по столу. З полиці Ріцолі дістала пакет кольорових кнопок і прикріпила червону до вулиці, на якій жила Гейл Гігер у Ньютоні, ще одну червону до місця у Стоні Брук Резервейшн, де було знайдено тіло Гейл. Потім вона пришпилила до парку ще одну кнопку – синю, щоб позначити місце знахідки невідомого тіла. А тоді почала думати про вбивцю і географію його світу. За часів розслідування справи хірурга вона навчилася вивчати карту міста так, як хижак роздивляється свою територію для полювання. Врешті-решті сама рід солі полювала. І щоб зловити свою здобуч, вона мала зрозуміти світ, у якому живе об'єкт полювання, вивчити вулиці, якими він ходить, місця, є, які він відвідує. Вона знала, що люди-хижаки зазвичай полюють у місцях, що їх добре знають. Як і будь-хто інший, вони мають свої зони комфорту і розпорядок дня. Отже, коли Рідсолі дивилася на карту, вона знала, що бачить дещо більше, аніж просто місце злочину і територію, де було знайдено тіла. Насправді перед нею розкинувся світ його діяльності. Містечко Ньюитон було фешенебельним і дорогим – передмістя, де мешкали високооплачувальні професіонали. Парк Стоні Брук за три милі на південний схід належав до практично такого самого шикарного передмістя, як і Ньютон, Чи був убивця мешканцем одного з цих передміст. Чи вистежував він здобич, коли ходив із дому на роботу? Якщо так, то з вигляду мав бути своїм у таких районах Бостона і не викликати підозри. І якщо він мешкав у Ньютоні, то йшлося про типового білого комірця з типовими для цього прошарку смаками. І жертвами собі він теж обирав білих комірців. У неї вже в очах мерехтіло від перетинів бостонських вулиць, але вона сперто сиділа перед картою і не йшла спати. Через крайні виснаження її огорнув якийсь туман, Сотні деталей мішалися в голові. Рідсолі думала про свіжу сперму в трупі, який розкладався, про скелетоподібні безіменні рештки, про волок з темно-синього килима, про вбивцю, який приніс на собі волосину попередньої жертви. Про електрошокер, ніж для полювання і складену нічну сорочку. І про Гебрія Ладіна. Що у всьому цьому забули федерали. Рідсолі схилила голову на руки, почуваючись так, наче ось-ось вибухне від усієї цієї інформації. Вона хотіла вести цю справу, навіть наполягала на цьому, а тепер знемагала від тя... тягарем. Утома не давала змоги мислити, а збудження відганяла Сон Гейн. Вона вже подумала, чи не так настає нервовий зрив, а тоді б безжально відігнала цю думку. Джейн Ріцолі ніколи не дозволила б собі бути такою безхребетною, щоб піддатися нервовому зриву. На роботі їй траплялося переслідувати злочинця по дахах, вибивати двері і боротися за власне життя в темному підвалі. А ще… Вона вбила людину. Але вона ще ніколи не почувалася такою близькою до того, щоб зірватися. В'язнична медсестра грубо накладає жгут на мою праву руку. Наче в неї не латекс, а гумочка для волосся. Мені неприємно. Вона проходить по руці проти росту волосся, але їй байдуже. Для неї я лише черговий симулянт, який підняв її з ліжка – і порушив зазвичай позбавлений подій режим чергування у в'язничній клініці. Медсестра вже не молода, принаймні з вигляду. У неї опухлі повіки і вищіпані брові ниточки. Її дихання пахне сном і сигаретами. Але це жінка, і я дивлюся на обвислу шкіру її шиї, коли вона схиляється над моєю рукою, щоб знайти підходящу вину. Ось сонна артерія – в якій пульсує яскраво-червона кров. А ось поруч яремна вина, в якій нуртує темніший потік. Я добре обізнаний з будовою жіночої шиї. І цю теж роздивлюся, хоч вона і неприваблива. Латеральна підшкірна вена на моїй руці вже напнулася, і медсестра задоволено щось мибрить. Вона розпаковує змащений спиртом тампон і проводить по моїй шкірі. Це недбалий лінивий жест, звичка, не більше. Професійний медик мав би працювати по-іншому. Зараз буде боляче, – попереджає медсестра. Коли вона встромляє голку в мою шкіру, я не здригаюся. Вона потрапляє прямо у вину, і кров стрименить у пробірку вакутейнер із червоним ковпачком. Я тисячі разів працював із чужою кров'ю, але зі своєю ніколи – тому зацікавлено подивляю на неї, зауважуючи, що вона густа і темна, кольору стиглої вишні. Пробірка майже повна, медсестра від'єднує її та чіпляє до голки іншу. Ця пробірка із пурпуровим ковпачком це для розгорнутого аналізу крові. Коли інша пробірка також наповнюється, медсестра витягує голку з моєї вини, знімає джгут і притискає ватку до місця уколу. Тримайте, наказує вона, я безпорадно побрязкую наручником на лівому зап'ясті, прикованому до спинки ліжка. Не можу, розбито кажу я. Господи, зітхає медсестра, жодного співчуття, лише роздратування. Бувають люди, які зневажають слабких, і вона саме із цієї породи. Якби дати їй абсолютну владу над вразливими людьми. Вона легко могла б перетворитися на таких самочудовіськ, які катували євреїв у концентраційних таборах. Під білим халатом із іменем Бейджем, під словами дипломована медсестра, ховається жорстокість. «Отримайте», – каже жінка, зиркнувши на охоронця. Той нерішуче притискає пальці до ватки. «Торкатися мене він не хоче, але не тому, що боїться насильства з мого боку». Я завжди поводився добре і вічливо. Зразковий в'язень. Ніхто захоронців мене не боїться. Що його тривожить, то це моя кров. Він бачить, як червоне просочується крізь ватку і уявляє собі, як усілякі кошмарні мікроби пристають до його пальців. Коли медсестра розкриває пакет із перезв'язувальним матеріалом і фіксує ватку на місці, охоронець полегшено зітхає. Він одразу ж йде до раковини і миє руки з милом. Мені аж смішно, що він так боїться звичайнісінької крові, але замість розреготатись я лежу на ліжку і не рухаюсь, зігнувши коліна і заплющивши очі. Інколи в мене виривається тихий стогін болю. Медсестра виходить із моїми аналізами крові, а охоронець, ретельно вимивши руки, сідає поруч на стільці і чекає. Здається, що в цій холодній стерильній палаті минають цілі години. Від медсестри нічого не чути, ніби вона лишила нас і забула. Охоронець совається на стільці, розмірковуючи, чого вона так довго. А я знаю. Тепер прилади вже завершили опрацювати мою кров. Медсестра тримає результати в руках. Вона спантеличена показниками. Усі підозри про симуляцію зникли геть. Вона бачить докази. На паперці надруковано, що в моєму тілі вирує небезпечне запалення, що мої скарги на біль у животі правдиві. Вона оглянула мій живіт, переконалася, що у мене посмикуються м'язи, чула, як я стогнав від її дотику, і все одно не дуже вірила в симптоми. Надто довго вона була медсестрою в в'язниці. Досвід зробив її недовірливою до скарг в'язнів. У її очах ми всі симулянти й продисвіти, а всі наші симптоми – просто спосіб видурити чергову дозу. Однак із лабораторії надходять об'єктивні результати. Кров вміщують в апарат, який підраховує всі показники, і медсестра не може не зважати на величезний рівень білих кров'яних клітин. Отже, вона зараз на телефоні, радиться з лікарем. У мене тут в'язень із сильним болем у череві, Кишковий шум чути, однак його живіт м'який у правому нижньому секторі. І мене дуже непокоять його аналізи крові. Розчиняються двері, і я чую, як зуття медсестри човгає по вкритій ліноліумом підлозі. Коли вона звертається до мене, в її тоні вже не насмішка, як раніше, а вічливість і навіть повага. Вона знає, що має справу з дуже хворою людиною. І тепер відповідальна за все, що зі мною станеться. Я раптом перетворююся з об'єкта презирства на бомбу з годинниковим механізмом, яка може зруйнувати її кар'єру. Медсестра і так зволікала надто довго. «Ми відправимо вас до лікарні», – повідомила вона. «Його потрібно відвести негайно», – додає і дивиться на охоронця. Ушаток, запитує він. йдеться про лікарню імені...» Лемюеля Шатака в Бостоні. Туди доправляють в'язнів. Ні, це надто далеко, так довго чекати ми не можемо. Я домовилася з лікарнею у місті Фічбурзі. У неї занепокоєний голос, і тепер охоронець теж стурбовано позирає на мене. То що з ним таке? запитує він. Можливо, у нього розірвався апендикс. Я підготувала всі документи і зателефонувала у відділ невідкладної допомоги лікарні Фічбурга. Його повезуть машиною невідкладної допомоги. От чорт, тоді мені доведеться поїхати з ним. Скільки це триватиме? Очевидно, його покладуть на лікування. Думаю, буде операція. Охорони зіркає на годинник. Він думає про те, коли закінчиться його зміна. І про те, чи з'явиться хтось, щоб підмінити його в лікарні. Він думає не про мене, а про власний розклад, про власне життя, а для нього лише, я для нього лише ускладнення. Медсестра пакує у великий конверт документи і теки і віддає охоронцеві. Це для лікаря, лікар обов'язково має отримати. Його повезуть машиною невідкладної допомоги? Так, це небезпечно, вона дивиться на мене. Мої зап'ястя так само прикуті до ліжка, я лежу абсолютно нерухомо, зіхнувши коліно, типова поза пацієнта, якому страшенно боляче від перитоніту. Я б через це не переймалася, йому надто зле, щоб напасти. Некрофілія або любов до всього мертвого завжди була однією з темних таємниць людства, сказав доктор Лоренс Цукер. Це слово грецького походження, але є свідчення, що сама практика існувала вже за часів фараонів. Коли вмирала красива або шляхетна жінка, бальзамувальників не пускали до тіла щонайменше три дні. Ця пересторога мала захистити її від сексуальної наруги з боку чоловіків, які мали підготувати тіло до поховання. Існує багато історичних свідчень про сексуальну наругу над мертвими. Казали навіть, що цар Іро займався сексом із своєю дружиною протягом семи років після її смерті. Ріцолі кинула оком залу для нарад. Її приголомшила моторошна схожість – зібрання втомлених детективів, текі фотографії, розкидані по столу, тихий голос психолога Лоренса Цукера, який запрошує їх на екскурсію у світ моторошної свідомості хижаків, і холод. Рідсолі найбільше запам'ятався холод у цій кімнаті, те, як він проймав її до кісток і як німіли руки. І багато людей були тими самими – детектив Джері Сліпер і Дарен Кроу, і її напарник Баррі Фрост, копи, з якими вона працювала під час розслідування справи хірурга рік тому. Інше літо, інше чудовисько. Однак сьогодні в команді бракувало однієї людини. За цим столом не було детектива Томаса Мура, і Рідсолі сумувала за ним. За його спокійною впевненістю і витримкою. Під час розслідування справи хірурга вони посварилися, але відтак їхня дружба ожила і відсутність Мура в команді відчувалася дуже гостро. На його місці, на тому самому стільці, де зазвичай сидів мур, тепер умостився чоловік, якому Ріцулі не довіряла, Гебріел Дін. Зайшовши до цієї зали, будь-хто одразу помітив би, що серед цих копів Дін чужак. Він відрізнявся всім, починаючи від добре пошитого костюма до військової виправки, і всі відчували його особливість. Ніхто не розмовляв із Діном, він залишався мовчазним спостерігачем, людиною із ФБР, і мета його перебування тут становила таємницю. «Секс із трупом – акт, про який більшість із нас ніколи навіть не думає», – вів далі доктор Цукер. Однак такі практики часто згадуються в художній літературі, в історичних джерелах і в матеріалах численних кримінальних справ. 9% жертв серійних убивць піддаються зголтуванню. Джефрі Дамер, Генрі Ле Лукас і Тед Банді – усі ці серійні зізнавалися в некрофілії. Доктор зупинив погляд на фотографіях Ростену Гейл Ігер. Отже, немає абсолютно нічого дивного, що в піхві жертви було знайдено свіжий еякулят. Я думаю, що таке чинять лише цілковиті психи. Озвався Дарен Кроу. Аж такі божевільні, що ходять і балькочуть самі до себе. Так мені колись казав один психолог-криміналіст із ФБР. Некрофілію справді колись вважали ознакою вбивць із серйозними психічними розладами, погодився Цукер. Йдеться про психічно хворих людей, які живуть в іншій реальності. Багато із цих злочинців справді належать до категорії психічно хворих убивць, які не керуються жодною системою і не є ані нормальними, ані розумними. Вони так погано контролюють власні імпульси, що виказують себе, лишають на місці злочину волосся, сперму, відбитки пальців. Таких піймати нам легше, бо вони не розуміють, що таке кримінальна відповідальність або не зважають на неї. А в цьому разі злочинець не є психічно ненормальним, це цілком інший тип. Цукер вийняв із текі фотографії з дому ігрів і розклав їх на столі, а тоді подивився на ріцолі. Детективи, ви були на місці злочину? Вона кивнула. Убивця діяв методично, сказала ріцолі. Він узяв із собою все необхідне для злочину, працював чисто, майже не залишив зачіпок. «Була сперма», – нагадав кров, – «але не в такому місці, в якому ми мали б шукати. Ми взагалі могли б її не помітити, правду кажучи, ми мало не прогавили її». «Яке у вас склалося загальне враження?» – запитав Цукер. «Він добре володіє собою, розумний, точнісінько як хірург», – додала вона, помовчавши. Цукер довг дуже пильно подивився на неї, поруч із ним – Рідсолі завжди почувалося незатишно. Його задумливий погляд, не би, проймав її наскрізь. Однак, напевно, про Ворена Гойта подумали всі. Старий кошмар повторювався, і хтось іще, крім неї, мав це помітити. «Погоджуюся з вами», – сказав Цукер. «Убивця добре володіє собою. Він діє за сценарієм ментальних об'єктів, як сказали б деякі психологи-криміналісти». Його поведінка спрямована не на те, щоб відчути задоволення тут і зараз. Ні, його дії мають на меті дещо чітко визначене, а саме досягнення абсолютного контролю над жіночим тілом. У нашому випадку над тілом жертви Гейли Ігер. Убивця хоче володіти нею, користуватися її навіть мертвою. силуючи її до достатевого акту в присутності її чоловіка – він утверджує своє право власності, стає домінантом щодо них обох – чоловіка і дружини. Цукер дістав фоторостину. На мою думку, цікаво, що жертву не було спотворено чи скалічено. Усі кінцівки на місці. Якщо не зважати на природні процеси, характерні для ранньої стадії розпаду, можна сказати, що тіло в доволі доброму стані. Він подивився на Ріцолі, очікуючи на підтвердження. «Відкритих ран не було», – сказала вона. «Жертву задушили». «Це найінтимніший спосіб убити». «Найінтимніший?» «Уявіть собі, як воно. Задушити когось власноруч. Це дуже особисте. Близький контакт, шкіра до шкіри. Плод жертви у вас під руками. Ви стискаєте її горло і відчуваєте, як життя вичавлюється з нього. «Господи!» – бредливо кинула Рецолі. «Отак мислить він. Так він відчуває. У такому світі він живе. І ми маємо пізнати цей світ. Його збуджує влада над тілом цієї жінки», – сказав Цукер, показуючи на фото гей Лідер. «Він хоче володіти нею, живою або мертвою. У цього чоловіка розвивається особиста прив'язаність до трупа, і Він і далі пистить його, чинить над ним сексуальну наругу. Тоді найвище викидати тіло? Чому б не тримати його поряд років сім, як той цар Ірод? – запитав сліпер. Може, з практичних міркувань, – припустив доктор Цукер. Наприклад, він мешкає у багатоквартирному будинку. Трупний запах може сполохати сусідів. Понад три дні тримати вдома труп ніхто не став би. Три дні? – – розсміявся Кроу. – Радше три секунди. Отже, ви стверджуєте, що в нього із цим тілом інтимний зв'язок. Трепетний, майже любовний, – сказала Ріцолі. Цукер кивнув. Тоді, напевно, йому було важко просто взяти і викинути її там, у Стоні Брук. Так, це було важко. Усе одно, що розлучитися з коханою. Ріцолі замислилися про те місце в хащі. Дерева, мерехтіння тіней на землі, порятунок від міської спеки і галасу. «Це не просто звалище трупів», – сказала вона. «Можливо, це святилище?» Усі подивилися на неї. «Що?» – перепитав Кроу. «Детектив Рідсолі озвучила саме той висновок, до якого я вів», – сказав Цукер. «Він використовує це місце не просто для того, щоб викидати трупи». Ви мали б запитати себе, чому він не засипав їх землею, чому залишив на поверхні, хоча знав, що їх можуть знайти. Бо він їх навідує, тихо сказала Рецолі. Усі вони його коханки, погодився Цукер, його жінки в гаремі. Він приходить знову і знову, щоб дивитися на них, торкатися їх, можливо навіть обіймати їх. Саме тому він приніс на собі волосину мертвої жінки. Він торкається трупів, і до його одягу чіпляються їхні волосини. Цукер поглянув на Ріцолі. Ота темна волосина, яка випала з голови трупа, відповідає новим знайденим решткам? Ріцоль кивнула і сказала. Ми із детективом Корсаком розпочали з припущення, що вбивця приніс на собі цю волосину з місця роботи. А тепер, коли ми знаємо, звідки та волосина, чи є сенс далі перевіряти людей, задіяних у сфері ритуальних послуг? «Так, є», – відповів цукер. «Зараз поясню». Некрофілів приваблюють трупи. Дотик до мертвого тіла – джерело сексуального імпульсу. Бальзамувати їх, одягати, робити їм макіяж – усе це збуджує. І щоб мати доступ до цього захопливого відчуття – Такі люди можуть шукати роботу в індустрії ритуальних послуг. Йдеться про пальзамувальників чи, наприклад, візажистів, які готують тіла до похорону. Не забуваємо ще й про те, що жінку чи її рештки поки що не ідентифіковано, можливо, взагалі не вбивали. Один із найвідоміших некрофілів – психічно ненормальний Едгін почав із того, що викрадав трупи з складовища викопував жіночі тіла і приносив додому. І лише пізніше він почав убивати, щоб одержувати нові тіла. «Господи!» – пробурмотів Фрост. «На кожному кроці нові чудні відкриття!» Це один із проявів широкого спектру людської поведінки. Мікрофіли лякають і дивують нас. Вони здаються нам хворими збочинцями, але ця категорія людей, керованих дивною одержимістю, і специфічними смаками завжди серед нас. Так, серед некрофілів є психічно хворі, але водночас деякі з них абсолютно нормальні. Ворен також був абсолютно нормальний. Далі заговорив Гебріел Дін. Досі протягом усієї наради він не промовив ані слова, і Рецолі здригнулася, коли раптом пролунав його низький баритон. Ви сказали, що убивця може повернутися в хащу, щоб навідати свій гарем. Так, відповів Цукер. Тому в стоні брук на нього завжди має чекати засідка. А що станеться, коли він побачить, що гарем зник? Він погано сприйме це, сказав Цукер, помовчавши. Від цих слів у рецолі мороз пішов поза плачима. Це його коханки. Як відреагує будь-який чоловік, якщо вкрасти в нього кохану. «Він шаленітиме, – пояснив Цукер, – лютуватиме, що хтось заволодів його власністю, і прагнутиме якнайшвидше знайти заміну. Це підштовхне його до нового полювання». Цукер поглянув на рід солі. «Ви маєте якнайдовше приховувати все це від преси». «Можливо, засідка найкраще місце упіймати його, адже він повернеться до цієї хащі». Але за єдиної умови, якщо думатиме, що там безпечно, якщо вважатиме, що гарем, і далі там чекає на нього. Хтось прочинив двері з зали для нарад. Усі озирнулися і побачили лейтенанта Маркета. «Детективи Рецолі, я маю з вами поговорити», – сказав він. «Просто зараз? Якщо ви не заперечуєте, зайдімо у мій кабінет». Судячи з виразу обличчя присутніх, на думку, всім спало одне й те саме. Ріцолі викликають на розправу. А вона й гадки не мала, чим завинила. Почервонівши, вона підвелася зі стільця і попрямувала за шефом. Поки вони йшли коридором відділу вбивств, Маркет мовчав. А коли зайшли до кабінету, зачинив двері. Крізь скляну перегородку Ріцолі бачила, як на неї зі своїх робочих місць витріщаються детективи. Маркет упустив жалюзі. «Рід Солі, чи не хотіли б ви сісти?» «Ні, дякую, просто скажіть, навіщо ви мене викликали?» «Будь ласка, сідайте». Він тепер говорив тихо і навіть лагідно. «Прошу вас». Їй стало не по собі від цієї неочікуваної люб'язності. Вони з Маркетом так ніколи і не порозумілися по-справжньому. Відділ убився надалі і лишився клубом для чоловіків, і Рецолі знала, що її вважають стервозною забродою. Вона опустилася в крісло. Пульс одразу підскочив. Маркет трохи посидів мовчки, ніби намагаючись знайти правильні слова. «Я хотів розповісти вам про це, перш ніж дізнаються інші. Думаю, саме для вас ця ситуація буде найважчою» хоча впевнений, що їй покладуть край протягом кількох днів, а може і годин. Про яку ситуацію ви говорите? Сьогодні близько п'ятої ранку втік Ворен Гойт. Тепер вона зрозуміла, чому лейтенант умоляв її сісти. Він думав, що вона впаде. Натомість Серцолі сиділа абсолютно спокійно, не виказуючи жодних емоцій. Кожен нерв у ній занімів. Коли вона заговорила, голос був таким моторошно спокійним, що сама вона ледь упізнала його. «Як це сталося?» – запитала вона. Його вивезли на лікування і поклали в лікарню у Фічбурзі. Мали терміново робити апендектомію. Ми точно не знаємо, що було. Однак в операційній Маркет помовчав. Живих свідків не лишилося. Скільки людей він убив? Голос рід і далі лишився спокійним і чужим. Трьох. Медсестру, жінку-анестезіолога, яка мала підготувати його до операції, і охоронця, який привіз його до лікарні. У в'язниці Суза-Барановській шостий рівень безпеки. Так. І вони відправили його до лікарні для цивільних? Якби йшлося про звичайний випадок, Гойта відвезли до відділу для в'язнів у шаток. Але коли стан хворого становить небезпеку для його життя, то, згідно із законодавством штату Массачусетс, в'язні відправляють до найближчої медичної установи, а найближча установа – у Фішбурзі. І хто вирішив, що стан Гойта становить небезпеку для його життя? В'язнична медсестра. Вона оглянула Гойта і порадилася з лікарем. Вони обоє дійшли думки, що він потребує невідкладної допомоги. На якій підставі вони так думали? Тепер голос рідсолі звучав різкіше. Почали прориватися перші емоції. Були симптоми, біль у животі. Він має медичну освіту, він точно знав, що потрібно казати. Але в них викликали занепокоєння ще й результати аналізів. Які результати? Щось там із рівнем лейкоцитів. А вони розуміли, з ким мають справу? Вони бодай трохи уявляли собі. Він не міг підробити результати аналізу крові. Міг. Він працював у лікарні. Він усе знає про аналізи крові. Детективи заради Бога. Гойд спеціалізувався на цих чортових аналізах крові. Ритсулі сама злякалася того, як високо злетів її голос. Вона дивилася на Маркета, ошелешена своїм зривом і охоплена почуттями, які нарешті вирвалися на поверхню – гнів, безпорадність і страх. Протягом усіх цих місяців вона придушувала його в собі, бо знала, що боятися Ворена Гойта нелогічно. Його замкнули там, звідки він не міг її дістати, не міг заподіяти їй зла. Нічні кошмари були просто наслідками пережитого, відлуннями її власного жаху, і вона сподівалася, що вони врешті решт зникнуть. Але тепер мала всі підстави боятися. І страх почав стискати свої щелепи. Вона рвучко підвелася і пішла до виходу. Детективи рід Вона зупинилася біля дверей. Що ви задумали? Гадаю, ви розумієте, куди я маю поїхати. Поліція міста Фічбурга і штат тримає все під контролем. Та ну! Для них він – лише один із багатьох злочинців-утікачів. Вони чекатимуть від нього тих самих помилок, яких припускаються інші. Але він не такий. Він уникне всіх пасток. Ви недооцінюєте, колег. Це вони недооцінюють Гойта. Вони не розуміють, про кого йдеться. А я розумію, чудово розумію. На дворі, розжарена до білого стоянка, плавилася під сонцем. Гарячий вітер приносив із вулиць сморід сірки. Рідсолі сілася в машину і відчула, що сорочка змокла від поту. Гойтові сподобалася ця спека, подумала вона. Він вигрівався в ній. Як ящірки вигріваються на розпеченому піску у пустелі. і Як кожна рептилія, він умів швидко зникати, щойно з'являлася загроза. Його не піймають. Ріцолі їхала до Фічбурга і думала про хірурга, який знову опинився на свободі. Вона уявляла собі, як він ходить вулицями міста, хижак, який дорувався до своєї здобичі. Чи залишилися в неї сили, щоб зустрітися з ним? А може, здолавши його раз, вона використала весь запас сміливості, відпущений на її життя? Вона не вважала себе боягузливою, складні й небезпечні завдання ніколи не відлякували її. У боротьбу вона вступала, не роздумуючи, але від перспективи знову зустрітися з вореним гойтом її трусила. Я вже боролася з ним і мало не загинула. Не знаю, чи маю я сили на ще один раз, чи можу загнати чудовисько назад до клітки. Навколо лікарні поліції не було. Рідсолі зупинилася в коридорі, чекаючи на офіцерів у уніформі, але побачила лише кількох медсестер із сірими від жаху обличчями. Дві з них обіймалися, намагаючись заспокоїтися, інші тихо про щось говорили. Вона зігнулася і пролізла під жовтою стрічкою. Ніхто її не зупинив. Підійшла до розсувних автоматичних дверей, які з шипінням розійшлися пустивши її до операційного передпокою. Рід побачила плями, гарячкове плетиво, кривавих слідів на підлозі. Спеціаліст уже пакував свої прилади. Місце злочину вистегло, з нього все вичавили, і тепер залишалося хіба що вигнати звідси всіх і все помити. Але хоча місце злочину і вистегло, хоча тут побувало надто багато людей – Рідсолі ще могла прочитати історію цих подій, адже її було написано на стінах кров'ю. Жінка бачила засохлі сплески кровотечі з пульсуючою перерізаною артерії. Кривава хвиля навскільки тягнулася по стіні, доходячи аж до дошки з графіком чергування хірургів, списками пацієнтів, палат і наз операцій. Увесь день було розписано. Рідсолі подумала про те, що сталося з пацієнтами, яким раптом скасували операції, бо операційна перетворилася на місце злочину. Про те, якими можуть бути наслідки непроведеної вчасно холецестектомії, Хай би що означало це слово. Побачивши цей щільний розклад, Ріцолі зрозуміла, чому з місцем злочину впоратися так швидко. Це приміщення мало послужити живим, не можна було просто взяти і закрити на невизначений термін одну з найбільш навантажених операційних офічбурзів. Криваві зигзаги йшли через дошку з розкладом, а потім у куток, і тяглися далі на інші стіни. Тут вони були меншими, адже артеріальний тиск падав. Батьоки крові переміщувалися нижче по стіні, аж до підлоги, і закінчувалися плямою озером біля столу реєстрації. Телефон. Той, хто помирав тут, намагався зателефонувати. За зоною реєстрації починався широкий коридор, який вів до окремих операційних палат. Чоловічі голоси і потріскування рації привели Ріцолі до однієї з них. Вона увійшла у прочинені двері, проминула ряд умивальників. Асистент хірурга байдуже глянув на неї. Ніхто не зупиняв її. Навіть коли вона увійшла до операційної номер 4, зупинилася, ошелешена слідами кривавої різанини, тіла жертв уже прибрали, але повсюди, на стінах, шафах і довгих столах була їхня кров, підлогою тягнулися плями. Тут убивця пробудився засну. Ми, Мем. мем! Двоє чоловіків у штатському стояли біля шафи з інструментами і незадоволено дивилися на рід Вищий із них пішов до неї. Його бахіли прилипали до закривавленої підлоги. Йому було за 30. У манері триматися простежувалася самовпевнена зверхність, характерна для всіх чоловіків із великими м'язами. Компенсація мужності за те, що його голова швидко лисіє. Перш ніж він устиг запитати в неї очевидне, вона показала посвідчення. Джейн Ріцолі, бостонський відділ розслідування вбивств. Що тут робить колега з Бостона? Вибачте, я не знаю вашого імені. Офіцер Кеннеді, підрозділ розшуку втікачів. Офіцер поліції штату Массачусетс. Рідсолі хотіла була потиснути йому руку, але помітила, що він у латексних рукавичках. У будь-якому разі він, мабуть, і не збирався простягнути їй руку. «Чим вам допомогти?» «Можливо, я допоможу вам. Як?» Кеннеді, здається, був не в захваті від цієї перспективи. Ріцолі подивилася на криваві на стіна. «Чоловік, який це зробив, Ворен Гойт. Ну, я дуже добре знаю його. Тепер до них підійшов невисокий чоловік». Він мав бліде обличчя і великі вуха, наче в дамбо. Хоча він явно теж був коп, але на відміну від Кеннеді не кинувся захищати свою територію. «Аго, я вас знаю, ви рід Солі. Це ви його посадили?» «Я працювала разом із колегами». «Та ну, це ви його вистежили в літії». На відміну від Кеннеді він був не в рукавичках і потиснув їй руку. «Детектив Арлен, поліція Фічбурга, ви аж з самого Бостона приїхали заради цього?» Вирушили щойно дізналися. Погляд Ріцолі знову зупинився на стінах. «Ви ж розумієте, з ким маєте справу?» «У нас усе під контролем», – відрізав Кеннеді. «Ви знаєте, що це за вбивця?» «Ми знаємо, що він скоїв тут. Але чи достатньо знаєте його?» «Ми знаємо всі дані на нього із Суза Барановські, але там охоронці теж гадки не мали, який він небезпечний, інакше цього просто не сталося. Ніколи ще не траплялося такого, щоб я не зміг знайти втікача і відправити назад», – сказав Кеннеді. «Усі вони припускаються одних і тих самих помилок. Він не стих. Він лише на шість годин випередив нас. Шість годин?» Рідсолі похитала головою. Ми вже його втратили. Та ми опитуємо всіх навколо, розлютився Кинодік. Виставили патрулі на дорогах, перевіряємо машини, попередили засоби масової інформації. Його фото показують по всіх місцевих телеканалах. Як я й казав, усе під контролем. Рідсолі не відповіла. Вона знову дивилася на криваві смуги. Хто тут загинув? – запитала вона. Відповів Арлен, анестезіологи – медсестра. Анестезіолога знайшли біля цього столу, а медсестру далі, біля дверей. Вони не кричали, не кликали на допомогу? Навряд чи вони були здатні на буда якийсь звук. Їм обом перерізали гортань. Ріцолі обійшла стіл і зупинилася біля металевої підпорки, на якій висів мішечок із розчином для внутрішньовинних ін'єкцій. Трубочка і катетер валялися на підлозі в калюжі води. Під столом лежав розбитий надрузкий шприц. Вони мали робити йому анестезію, сказала Ріцолі. Його почали готувати до операції ще у пункті невідкладної допомоги, повідомив Арлен. Хірург оглянув і потім його доправили просто сюди. Згідно з діагнозом, розірвався апендикс. А сам хірург чому не прийшов одразу? Де він був? Оглядав іншого пацієнта в пункті невідкладної допомоги, піднявся сюди хвилин за 10-15 після того, як усе закінчилося. Пройшов у розсувні двері, побачив мертвого в'язничного охоронця біля столу для реєстрації і одразу ж кинувся телефонувати. Сюди прибігли майже всі з відділення невідкладної допомоги, але нікому жертв вони вже нічим не могли зарадити». Ріцолі побачила на підлозі змазані плями і сліди. Забагато людей тут побувало, чинивши такі гали, що годі було розібратися. «А чому охоронця не було поряд з в'язнем?» – запитала вона. «В операційній має бути стерильно. Сюди не можна без спеціального одягу. Мабуть, охоронцеві сказали закі... зачекати там. Але хіба законодавство штату Масачусетс не вимагає, щоб в'язень весь час був на наручниках?» коли його вивозять за межі в'язниці. «Так, навіть на операції, навіть під анестезією Гойтові мали прикувати до столу ногу або руку. Так, і ви знайшли наручники?» Арлен і Кеннеді перезирнулися. «Наручники лежали на підлозі під столом», – сказав Кеннеді. Отже, він був у наручниках до певного моменту. «Навіщо їм знадобилося відпускати його?» «Може, з медичних міркувань, – припустив Арлен, – наприклад, щоб зробити ще одне внутрішньовинне вливання, покласти його по-іншому. Їм довелося поклихати охоронця, щоб відімкнути наручники, – заперечила Ріцолі. А охоронець не міг зайти, зняти зв'язня наручники, а потім вийти, лишивши його вільним. Отже, охоронець втратив пильність, – сказав Кеннеді. У всіх у відділі невідкладної допомоги склалося враження, що стан Гойта вкрай тяжкий, і що він надто потерпає від болю, щоб напасти. Вони явно не очікували. «Господи!» – прошепотіла ріцолі, «Він не втратив своїх навичок!» Вона подивилася на візок із обладнанням для анестезії та помітила, що одну із шухляд висунуто. Всередині під яскравими лампами... Операційної виблискували ампули стіопенталом, анестетиком для операції. Вони збиралися робити йому анестезію, подумала Ріцолі. Ось він лежить на столі під крапельницю, стогне від болю, обличчя перекошене, ніхто з них і гадки не має, що буде далі. Вони зайняті своєю роботою. Медсестра думає про те, які інструменти підготувати для хірурга. Анестезіолог підраховує дози – відстежуючи серцевий ритм пацієнта на моніторі. Може, вона зауважує прискорене серцепиття і думає, що це через біль, вона не розуміє, що він готується до стрибка, до вбивства. А потім? Що відбувається потім?